مغک لس رازوکې د قرآنی کریم اصول د قرآنی کریم بنیادی خبره هغه من بیان کړي چې د قران د پارا دز د کول او کم کوم شیزونو ضرورت وي کوم آداب کوم مسائل کم اصول بنیادی خبره د هغه منګه تفسیر سره بیان کړیو بازو مختصر او بازه تفصیلا چې ضروريونه هغه تفصیلا نن مونږه د سورته فاتحه د قران کریم نشورو کو اول سورته د قران کریم سورته الفاتحه منګا د ار سورته په ابتدا کې با د خبرو پہچان کو خودنه کو چاغه خبره د صورت پاول کې د انسان زدشي نو علاغا د صورت په معنا او په مقصد ته پويي یو د صورت مکی او مدنی چې دا صورت مکی ری ری بل دی او کومدنی دی بلد صورت 30 چې د دې سورث ترتیب لیاس کوم نمبر ده چې په کومه طریقا زمنګ استاد ومخه تطروتې آیاو ترتیبي نزولیو هغه ترتیب چې لوح محفوظ کېو هغه کې د 10 سورث نمبر ده دعا دریم د سورث مناسبت د مخې سورث سره د دې سورث د ماکه سره مناسبت او ربط سره د دنیا خبره یو انسان کوي هغه کې ربط نه و الکه سره خبره کوي خو سره ربط پکې نه ونو انگا بنگا جنگې نو چې دا الله کتاب کې مربط نه د صورتونو د آیاتونو راغوم بیا سې نه د بنده خبره هغه پر ربط سې کیږي دا الله کتاب هغه ډېر اعظم دی ډېر علاوه ډېر چتې دا الله خبرې دي نمونه بحث د صورتونو په مسکه سلوره خبره داوا او محور او مقصد د صورت چه د دې سورته آغاز المقصد سره ځکه صورت کې با یو مضمون وی چه صورت پاقی چورلی و پاقی را نور ده صورت اغا با اون سرا تردن وی وی اصل ده صورت مقصد پی جانده لغا خبر شوی سنور پینزمه خبر اغا امتیازات د صورت چه د صورت امتیازات سری دا صورت د نورو صورتونو نه جزاده پکما مساله زکه که امتیازات د صورت نه ای نبيات صورت فاتحه تا فاتحه ولې ويو بقره ته بیا بقره ولې در صورت امتیازات وی در صورت فرقون وی نو امتیازات در صورت ممیزات اردو کیو تو خصوصیات وی خصوصیت در صورت اغسری سوش وی پینزا شپگم تقسیم در صورت کدا صورت تقسیم دي سو هي سوتا دریو تا دو تا پنزو تا لکه صورت فاتحه تقسیم دي دریو بقره سالو روتا ال عمران دریو تا نساء ریو تا مايده لسو سوتا انام دو په دي طریقہ ها نو تقسیم دو صورت اوما خبره مشکلات دو صورت دو صورت مشکل زینا آکم دی او وجد مفسرینو د اختلاف مشکل زی بی نپاگا مشکل زی که د مفسرینو اختلاف راغلی یو مفسر دا غینا یو واخلی بلمفسر دا غن اوله مانا واخلی نجدا چې مفسرین غلط شونه وجد اختلاف د مفسرین او په غځه کې داو خبرې دا bale یو بنده پیژنې چې دا اول نه تغه خیره صورت کې سوچو کی صورت اغاز ده کې دا او خبره با اغا ته ملاو د سورت الفاتحه سو آیاتونه دي اوه او خبره دي ا اوه آیاتونه دي اوه خبره سورت الفاتحه مکی سورت ده مدنی نه کم کوم سورت ده ولومبای خبره پوغو کی مکی او مدنی سورت الفاتحه مکی سورت ده مکی صورتونه کومه و یو مدنی دا پیجاندل غواړي صورتونو د دې کړي لاندې کړي مکیهت مدنیهت یو هو خلق وزان خلاص کړي وې آسان مکیه غدي چې په مکه کې راغلي مدنیه غدي چې په مدینه کې بند دا چوې مکه صورتونه هغه دې چې پای کې مکیوالو ته خطاب دی او مدني هغه دې چې پای کې مدنيوالو ته خطاب او بیان دی یو مکی دمکیاتونه شو د مدنيوالو ته مدني ماو ته لخص شو مو ته به قران نو وایو کنه خو یو مکه پوسه او مدنيواله پوسه نو باز خلکو چې ترجمه په خوا کولې وې دي صورت مکی مکیوالو ته خطاب دی او سم باجه وی غریبانو خبر نه الهکه چې مکی او والاو ته خطاب دی نو باه تاسو قرآن خو مکه او مدینه داسې نه یاد کړئ قرآن عام خطاب کوي یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم یا ایها الناس اتفقوا نه په کې مکراره په کې مدینه رااله نه په عرب عرباله په کې اجم رااله ما او ته په پوره نه نوسته یو نو باسه د بندوباسې نه راوړان را اصل وجدادا سيوتي التقان تفسيره داغه اغازه کرکې چې مکه صورتونه هغه دي چې هغه د هجرت نامه کې نازل شویو نبی عليه الصلاه والسلام مدنی مونوره ته هجرت لانو کړي چکم صورتونه راغلیو نو هغه سدي اغه مکی دي ازه کی چې نازل شي اغه مکی دي تعبیر دي کی کم چې د نبی علی سلام د هجرت د مکی نه مدنی ته ورستو راغري دي نو هغه نه به تعبیر کیږي په مدنی سره د هجرت نامخ کی مکی د هجرت نه ورستو مدنی دا وځه ده ښه تر وځه ده نور دغه وجمد دي په سورته مکی سورته شه سورته فات دویمه دا سورته فاتحه ترتیب کې اول نمبر ده دنه مخه بل سورته نشته ترتیب له هلمې کې په نزول سیم نمبر ده سورته فاتحه په نزول سیم به بينځم نظام شپږم اول علق و قلم دریم مزمل څلورم مدثر پنځم فاتحه ترتیب کی اول شو زمنګ مکه ته تاسو کوم قران پروت د اسمانو راغلي پدې کی اول نمبر دی اوت چکم لوح محفوظ کی برا اسمانونو کی لوح محفوظ کئ او آغاز کی صورت فاتحه سم نمبر 1 پنزم نمبر او دا ترتیب وله بدل شیلا پکارت څنګه لوح محفوظ کی اولمبه صورت علق اقراء اولمبه اقراء علق راغلی بیا صورت نون راغلی قلم نون والقلم وما يستور دریم اور قصبیہ صورت موزممل او سورورم اور قصبی مدثر بیا په صفاتہ نوال ته ترتیب یو شان ده اورا له دنیا ته ترتیب په بل شان ته ترتیب ولې بدل شي په نظان نمازن پوهیږي ښا زه کومو دا ترتیبي نزولی او ترتیبي مصحفي چې په دې پوهیږي ار دې کوم دا خبري بیان کو اول زمنګ سبق لګ لګ وی تفصیل سره وی په مقصد وی بيارور دغه شی زونه دغه آیاتونه دغه مسائل رسو راځي معمولی چې کم زه د وضاحت وی اول د وضاحتو کو په منسر رحمانه کو مقصد او زوب ان شاء الله ترتیب د شو د یو مثال دی لکه یو ډاکټر او ډاکټریس دکی اول له تره پور پورې هغه شویله ډاکټر ریس دا کړه دا ټول مسله رااله زړه لای بچنګ کې دسترولغو د مړې د سینې د ګېړې به د مخصوصه بیا خپو بیا د ګوتو د لاس د ټول د اواز د سننه اوس دې دا ډاکټر لای یو بیمار راغې را پیشنټ ااو ته یلږي کېډه کې مې درد دې تکلیف دې مدار ډاکټر بونس داغه د دا ګیډ علاج کې چې د میته مساله ده د ګردو مساله ده پیپلو مساله ده دا, دا غی علاج به کېد سم نه بشورو کوي خویا ډاکټر چی نو هغه 18 ساونکو او د ګیډ چې سورا مفاسد دي نقصان دي فیدی دي هغه ته اوګه چې بایمنګ 18 ساونکو استاد کېده شکایت دي چې کومه کلی نو هغه ور وکړه اول <سؤال> ما ده ډاکټر ریچل زکرے د سر اول د سر بیا مرو ماړو بیا د سینې بیا د داسې پس خلاص بیا به د سوداګرې نمبر راځي او خوارچین نو هغه داړک چې کوم ځای بیمار وي دا غي علاج وتا کوي قران کریم لوح محفوظ کې خو په دې طریقې علا کو قلم ومزمل مدثر بیا فاتحه خدا غل محفوظ نا الله جبريل ته قران را لګ پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم ته هغه آیاتونه هغه سورتونه چې د خلقو به د مناسب ضرورت را لري صبر راغې ضرورت پیدا شو خلقو کې به کوم ضرورت او کومه مساله و نو الله او جبريل له لګ پیغمبر ته چې دا صورت واله نولمبه د صورت فاتحه ضرورت را راغله مخلوق ته ها ندی و جن الله کوم سره زمبه راولګ سورته سورت فاتحه اوس پوښوک د ترتیب ځکه بدل شو حضرت د سورته اربت او مناسبت د دې سورته مخکې سره مناسبت نشته وله مخې نبل صورت سورته مناسبت به الوی چې د نامخې صورت وکنه. مله به تین مناسبت. تقسیم د سورته بلا خبره سرورومه. تقسیم د سورته فاتحه دری وسوته فاتحه سوی سیدا دری. اول لا تورس مالک یوم الدین پور اولیسا سرورومه. بیا دوي مېسه کې اي اكنبود او ايا كنستعين دوي مېسه او دوي مېسه د اهدن الصراط المستقیمنا تر اخیره په او فاتحه سور سې شو درې مالک یوم الدین pore او ايا كنستعين او المستقیمنا تر فاتحه درېسه بنځمه خبره مقصد داوا مقصد محور د صورت بیان د مزامینو اصول سبعاو په دې صورت کې اصل سرور مقاصد او در مزامین مقاسد تاسو دکڑی پوصولوں کے اسباد توحید اسباد رسالت صداقت القتاب او ایمان بلاخرہ او در ڈلی ان عمد علیہم منعومن علیہم چه ساند پر کڑے رے موضوبن علیہم چه غزب پیشوے رے او غوالین حیران و پریشان با قاصد اربع او درې ډلې نو څومره مزامینو شو دا دو صورت الفاتحه مقصد شو مزاميني سبع آیاتونه هم سبعه هر یو ته تفصیل وکوم دا خلاصو حاصل زوی امتیازات شپږه مخابره خصوصیات د صورت ممیزات د صورت چا قانون او صورتونو کې او دې کې دا سورته چې ټول قران د لپاره اجمال لے۔ دا سورته د ټول قران د لپاره څه اجمال لے۔ اجمال مخکېن. یاد ویم دا چې دا صورت تا ممتاز ده د ټول اسماني علوم باندې زکه په دې سوره کې ټول اسماني علوم ذکر دي په دې سوره فاتحه کې ټول اسماني علوم ذکر دي په بل کې دا سې نشته دا رنګي په دې سوره کې چکه متريقه د سوال لا نه غوړو سورتونو کې چان سوال که که نا ناول دا غصی پتوی که چلیت یو سخی سڑی یو دی نیک سڑی او بلدہ چه تانا چا سوال کڑی نو تو آغا سی پریدیم نو اوزان مطموطا مختاج که پوشی ناول بدا اللہ حمد و سناو که رب رحمان رحیم مالک بیا ځان عاجز کا په عبادت سره یې کنه بوزو یو څوک چاته وزم کا تاندې لګې په خاروک ککړې زمګونان پوزا تاندې مداز هغه تحظیم شکنه اوبیت امداد وغوړې او سوال چې کې نو سوال د اهم شیز الله ماته اوس یې غلا روخا هغه نه غلا چې پاره نیکان تلو عاقل په تلویو چې تا په ساون نه کړی دی دا خلق لار راته وخه دا فنور او صورتونو کې او بل دا چې دا د ټول قران کریم اشاره د تشویذ قران سلو ریسه وستوږم او هغه سلو وروالو ایسو ته اشاره په سورتي فاتحه کې ده بلد صورت مشکلات کو ما مشکل به ور سره او انشاء الله یو یو لفظ یو یو لفظ مشکل مخ کې کینا زه او طرق دصديخ شو ته لټ راځو خدای سبانه ته تماشې ته ورو نو دا او خبره ما د صورت فاتحه بیان کړه وزترو نماز کې د دې مونږه نمونه چې د سورت فاتح نور نمونه شتا او کدا یو نومې دي د فاتح تقریبا شل یو نمونه دي موږ دغه یو سو ذکر کوو او د دې نمونه ده سورت دلالت کې په شرافت دا ایبان نه پس باندې په شرافت کمو غسورو کی ویلو یو کس چې دا غا تخلق کاری وي عالم وي حافظ وي مولانا وي شیخ وي دا ټول صفاتونو خاوند دی چې ډېر او چت انسان دی قاری دی په دې چې په یاد د قرائت سره تجویذی کړي حافظ دی چې قران یاد کړي مولانا دی چې علم کړي شیخ دی چې ماهر دی په فن کې دا ټولو تا هڅه کوي په شو نو د سورته فاتحه دین نمونه دی او دا دین نمونه د سورث دلالت کوي په شرافت د سورث جزاتر اعظم اولی سورته یو نوم دی د سورته الفاتحه فاتحه فاتحه او ته کوي چې شروعو دی نکي وي ولک افتتاض ا ها یا فاتحا چه د فتح نشین او فمانه د غلبه سرا دا صورت غلبه دو دشمن باندې علي دښمن د انسان سوګي شیطان بېمانه فاتحه آیا ان شاء الله خواله نشي راته بېمان دا علوم دي ټوله قران پر دې کې بند دي بنوم د دې صورت د شافیه او دغه کوي چې دا د شفاء وال صورت دی په دې کې د انسان شفاء راځي ګورا شفادا ووننزل من القرءان ما هو شفاء الی یمود القرءان له شفاء اسورت الفاتحه شفادا د امرازو ظاهری او باطنیو خوچه ده کم مرض ده الله اللہ را لے گنه ده چاگه شرک و کفر و اخکاری نه داگه خو بلکل شفا شفا ده اس کی گی گو سمنا خالقو شفا کی گی سمنا خالق بیمارانو وچی سو فاتحه ازدکلا قرآن ازدکلا داگه شفا اکلا او داگه غلط و گندون بیمارون روو تیده اللہ اخلاس کلا نه شفا والی کتاب دیده شفا صورت بلنم دا دی صورت د دے کافیا صورت الکافیا دا صورت کافی صورت دے دا کافی دے پیدوار د مزامینو کنا سلور مقاسد دی وہ مزامین دی صورت کے بیانے کنا اصول مهمم انگویلو چاگات تیگی دی دی او دیکو کوو بیانیو بلد دی صورت نم دے امو الكتاک امو اصل تا دا دی کتاب اصل لے اصل فاتحہ دے قور قرآن اصل لے امو القرآن ومن حولا انا کی راجی کہنا اصل د کلو مکہ دا او چا چا پردار دا لداد دو قرآن اصل لے ام دے ام مور دو قور مور اصل لی چمونې بچو غو موتور را غون دی چمونې بچو ډوډیا کډیا ګرځي پته والو نو یو غاده غو ناشته منډه وای پته نه لګی ډوډیا کډیا ګرځي پلاړ خو یې نه ټوله مور سره بچی را غون وی خام را غون شي د ورځې پلاړ غسکیږي مور خیر ده بچی کډې ظلم جاته او کده مور سره هغه بچی مور ځا سردا جوخ کی مورو تک پليوا چې سلول غول کی سدوله تور کی یو خیر ده چې نه پويږي بچی دی. او پلار ته یو خبره ویل لري کا پوشی. نو اوم دې د کور اصل له کدا بچه دې مور سره ډیر چیل پلو کی خمور د بچي سره چیله تل نه کوي او دا واو یو خدای زما بچي نیک تا زندار اې کا نیکه مړ اې کا, کا. پونجه نو اوم تو نو اوم کتاب دادي کتاب اصل له بنزوم نوم د سوره فاته سبع المساني سبع المساني او تذکره وي چې دا او آیاتونه دی پدې کې او و مزامین دی پدې فوا آیاتونه مقرره کیږي والقران العظیم نور مانم سوده هجر کې د سبع المساني کوي واتینا کا سبع المساني والقران العظیم علامه صاحب المساندہ کړي غو مزامین چې قران دی فاتحہ ها او د دې شپغم نوم دی سورۃ الرقیہ رقیہ څه ته دم ته دا د دم سورته یو طالب دی چې نه دی خو دی دا په دم کا دی دی بیا خو دی خو او دی دمګریشته کړه خو فاتحه سم نه دمای څوک یې تیل لرولا څوک یې غلي داش لرولا څوک دوره پیسې لرولا څوک یې زعفران لرولا هم څوک دا ورولا څوک دا لرولا څوک دوره فوټو کاپی دینه ماډو باسر هم یو شیز بوزې په با کړي کې وځنه زره کاپی وباسه په دې با سې سره به یو یو خرسي بیا غنا په دم ګورو باندې څوک د ادم نه راځي یو واه دمونه دي خلوقیا دادا ستمده سورته فاتحه چزادی ویل ان شاء الله سره وسدسي کیږي په دم باندې ها ا حدیث کی رازی ابو سعید خدری جلانو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو سره روان دی او د کافرو په ملک یو کس غیر لړمو چیچو وستوشتا نمو بانه دم پوکی اصابی دم پوکو اغا للم چی چون که اغا سیشو هنو اغا پیو پیسی واغ سی عوضی پیو دم گری دا دلیل گر زیزان لخا وی بورا ابو سعید خودری چه اغا مال چی چلی اغا دم که اغا سرخشو نوی چه مال عوض را کده ده نو چه عوضی اولوار که په بيان ابي عليه السلام <سؤال> مالو ته ویلو مالو خپلې صدقه پکې وو پیغمبر دمبانه پیسې غستې د خپل یوسیز رواکولو لپاره صحابي خپل د پیغمبر تم لاړ او غي بدنام کچ دمبانه غم پیسې غستې وګوره هغه وی چې مالو پکې صدقه نو پیغمبر په دې کې دم صحابيه چولې او وی مالې صدقه دا د دم پیسې نه وی دا مال غنیمت او دا غملک نا صحابه کرام او تا مال غنیمت مداو شو زمو دا غه تفصيل کوم ان شاء الله بلځکه تاسو یو خبر را غنیمت کې د پیغمبري سوا چې غنیمت خوستا سو یواز نه نه معنی پکې خپلې سمقرجه کنه پکې راکې پوه شئ یا په دم پیسې نه وی دم ګورتو وغو او دا غې ان شاء بیان کړي جون د ان دا رنگي اوروکیا سودو دې تهنګي کړه عاشق قران ته کېنا و آجو قران بیان دې هو ته دم دې کړو به وې زخواسه ما خو اسه کوینو وې موږ دې په قران دم کړې ان شاء الله مخرب بیان دې دا غري ابي سمشي وي دي ها آی قران نه دې اورېدل کنزل با کای ردبک با کای موږو خير دې بعض ماته زویم خیر ته زما ای اوره دشوارو بس تک منزل کې که ته ارسه کې خو درس واورس شاګرد درس اوریدل ان شاء الله بیا غیبت خبرونه دا کول او کړي دا هده خلکو هغه ته غدد خبرې کوي او چې رشتہ دې بد تا دا قرآن دا سي دم ده ها او چې ها چاپی چافیکه لکه چې مارته بیموي خاله کوي که وای دا مشران غریبان کور کې زینې نه بوډا ګان د وخت جمعه په راځي دا شوازه په تا لوګو نه قران وي او چې قران په خپل <سؤال> یو بابات رسیدئ کېږي ها ایا د خپل <سؤال> ملک دل <سؤال> کوي خپل ها چې دل کوي چې چا په هغه بسم مزه کوي نه کوو هغه سو ګوډین او با چې د ټکی او ته قرانو می مساله او بابات دا وخت راځي دبط یو یو ټکی د خیم او ترجمه بدر تکوما او خیر به له خپل په زوروم کوم ځکه چې بوډا سړی رو رو رو چې تمز ختمه ده غلکه خیری خپل مودا کې لداسې کې مانډې ولا کنه باز بیا وځه باندې ځان غوږی نزار او رو, رو ته بیا قران شروع کړي نو کوسو کو کې بابا سره په آخرو وخت قران زکه رخصه سړیا غیر موضوع بیا هما ها هغه مودا مداسه او تاسو تاسو ټول تا مرمل عمرم زای کړي ریسپینګری شو چاته مزمنو خو ده دا طالب خړی نامولې <سؤال> سه خپلې موږ راته سې کډمو په معنی پوې کړو آ خو دې داسې داسې کې ډېر وخت له ملایم راوړ پټ کې نه پوښیوی بس کا ته پورته کړی بیا باغې تا ورته په قران دې دم ککن نو قران داسې دم دی ها چې قران دا بي بیا په نشان له ها دا یو داسې دم دی ها او افیا نوم د دی دی وافیہ وافیہ زکاوئی چھتے دے مزامین دی پورا مزامین دی پورا دی نو ها سورت السلاح دا سورت سلاح قرآن چوئے که نا طالب تریوی طالب دم او ما څو وخت یو زبردست وکړي زنانه وی ما څو وخت یو زبردست وکړي کی تاغونه می ویلو په قران پوي خراب کړي پوش دا د خلک سمای د خلکو علاج کړي د خلکو دوزړونو علاج کړي د یوزت علالم بیان موکو دا استاد دوزړونو علاج کړي زمون زمیرو خانه کړ واقع منکه ډیر غندو نه خبر من نو وی یا خدای و علاج کوي خو شو دا استاد لی و نو وی علاج کوي من لی ونیو زمونګه علاج وو قرآن علاج کوي قرآن سړې دمۍ سری د غندو لره کوي ګوره شیخو القرآن الله دې په رحمتو نورېږي لګرې واقعیات دي ان شاء الله من داغه واقعیات من بتوري نصيحت په وعظ چې دا سه کارونه غکړي په دغو حقوقو په کار شمنګم دا سه کارو کو دا کار داسې په دیره طریقه اساس قسمونه بیان وو په تور او وعظ او نصيحت هوایو شیخ لدی سو ماته وی چې ګورمنګ سره د دوه سرور کال تیر کی او کومنګ په څه سو خبره کړي نو سرکته کې جواب نه کړي که قانزر او چتا سره یوم یاشتې لګي او تاسو ګر شپ بیوده سوالی قسم دې د پاسه په ریوان کوت الله سچای داول صد دم دې ویل ا تاسو سره یوم یاشتې لګي په تازان وجی دي او موږ سره و الله صلی الله علیه و سلم کاله تیر کی کینی سالو پنځه کاله تیر کی او بیا په پتم په نو جو او کوسه موږ په څه بدل را دوی زده غي جواب نه کړي وې ماور ته دا ځکه ها زه خو خپله استاد مرګه غي مشوره کړې وې ښا وې دا څنګه چې کله غي راشه او درس کې کینی ورو ورو اصول او صورتې د قران هغه کله هم نشي واخزه کړې دې کتابونو مې وې دوه خو مونږ ته د الله د کتاب معرفت او توحید نو خو آسې مخته پورتو کیږي انم خدا او د قران وس منگیله خبر شو د دا الله د کتابه دا الله د صفاتو نه دا الله د ذاته نه مو غيصه دا کتابونو غلولونو دا غلولونو په ثاني پویا نو په درېمه هفته کې بیا دا کوشش ته چیا الله شنه سبا کو د استاد د خو زموږ مرزا یې کړه تا خو دا چې موږ دلته کې حغه زمنګ اصلاح او شدا کېدی زمنګ اصلاح که موږ نه او دا شویل د دنیا نتري وینواس د علم خداو په اخر د زونو خوست بدل به ز خپل ژوند خو زمنګ وښتو مزایې کړې نه ته خو نه تعقید نه توحید او دا موږ پسې کړوونو کتاب دا دې کتابا دې کتاب روالو کتاب نه کتاب الله شفاعت نو ها ما او ته وې دا خیر دی ما به رورو کول چا دغه استادان دې څو هم زه خیر دی ادب کوي خیاله کوي خیر دی او سوچو کوي وې زی رورو ها په کومه دي نه خدای ته پتا شوې نه کوي وې خطاب به کلهشته یو او کنه تاسو د مر فیصله یې غې کوي خو نه خیر دی لکه استادان دې څو ته مو آئے کوي تاسو هغه ته خودی شې دوړه وخت د سر تل کړي تاسو تاخير ته وې خود دا چې ته حرام او حلال کو تدې دي خلک دمولي دا څه نه بکو باسي دا نو جدا حرام دی او کدا حلال دي فرض ورزي دا نو جدا زه د تورو موږ جایز او کجایز نه دي چا به سیموس جایز به چا په سند نه دي سبا نیموس کیګو په سباله ادنا جایز کیږي څه حرام دی او څه حلال دي بس کتاب راواله کتاب ختم کتاب لال کتاب لالې چټی شو لالې او راي داخله شو دا ختم شو خبره څنګه خبر؟ اسد علم او قرانو حتی قران خود لري تاخیده خود لري وا چ الله او عزت د دینه مت پوس کوم نو هغه د جریشه دا په کې جاو کنه هغه تاسو د مرفه سره لګی وظیمه کوم د مرنه دا تبو ګورشه قران دا شی کتاب دی دا باندې سوره الصلاه دا د صورت سوره خلق موسوی کنه فاتحه امام ابو حنیفه د دې د اچاو نو ویله نصابې ها په مسکه واجب ده او امام شافعي دا په مسکه فرض ده چې دا سو کونی مو ژوندې مو ژوندې مو مسته کیږي سورتول دا د خزاني سورت کنز وې خزانه ته ودی کې خزاني دي ښا دا صورت د خزانو نو ډاکده یو تو مل خزانه د ډالر او پیسیو کو لري خپل دا او عادت شي ده ترته روپي ده خپل ز ډالر ده خپل ز یوډ هدا هواسه اصل خزانه دا و چې په ټولو دنیا کې د یو سیزدهه تر قیامت پورې دغه خزانه ده مقاصد اصول محمدي مزامين سبعدي چې په دې دی, دی الله پوښي کی نو خزانه حضرت اعلیخه خزانه د قرته د ایمان خزانه ده چې داد زکه د ایمان خزانه ده جمع شو د اعمال او د اصول او خزانه ده جمع شو زکه او ته صورتل د ایمان خزانه زکه جمع شو چې مقاصد دی, دی اولم به مقصد په مقاصد او توحید دی او توحید چې زده شو نو حدیث کراځي الموزنون اطول الناس اناقاً يوم القيامه اغازان وين کی په ورځه قیامت کې حسکه غړې ولالي حسکه غړې زکا چې په بانک کې تشریح توحید دې شهادت ته رد شک دې اسباده توحید دې اسباده شهادت دې نو دې نو چې څوک د اواز کې نو قیامت کے بحث کا غلی و او چا چې دا فاتحی آواز سو خکنس کرے دے نو دا بحث کا غلی قیامت کی نشاء اللہ لا و لالی بلنم دا دے سورت اساس القرآن اساس بنیاد تاوی افہمان اساس بنیادو دا دا دا قرآن بنیاد دے چې دا یہ او عبادہ بنیادی که نا شروع کی نو د قرآن کریم بنیاد کوم سورت دے سورت الفاتحہ بلنم د قران کریم ده ام القران ام القران د د قران اصل له بلنم د قران کریم ده قرانن حکیمن قرانن عظیمن قران عظیم ده ول قران, قرآن, قرآن فاتحه بلنم د فاتحه ده سوره الحمد هذا فاتحه نمون رغا سورت الفاتحه تا قران عظیم مووي سورت الفاتحه تا ام القران مووي سورت الفاتحه تا اساس القران مووي سورت الفاتحه تا سوره الحمد مووي سوره الحمد الحمد رواه وي اليكه سوره الحمد به کله کوم دکی صحیح دی خبر راوړی چتا دا نه یو ورې درې نو تا دا بناشنا نه وختاري کنه سوره الحمد دې حمد در رب ال عزت د دې بنندې سورۃ التعلیم المسئله تعلیم, تعلیم د مسلې دې د دې بنندې سورۃ الشکر دادو شکرې سورۃ دې الله شکر دې صراط الذین چپاغلا دې روان کړې ام چتا په اسان کړې دې او د غلط او خلکو د لار نه بچ کړې بلوم د دې صورت او دعا دګه تو دعا بیان ده صورت او دعا بلوم د دې د صورت تفویضه صورت التفویض سپارل او فوض امر ایل الله بلوم د دې د صورت النور سورت الفاتحه د سورت النور ومي دا درنا سورت ده پدیکرنا دي ایمان دا او سورت النور کې اګه کرنادو اعمالو دا اعمال د معاشره دا او د دې بنوم دې سورت السوال سورت السوال دا د سوالواله سورت ده تاسو نو موري د سورت الفاتحه او د دین نمونه دلالت په شرافت د دې باندي خوسته صورت ته تبو ګډار صورت خپل خپل مزاميني بل د دې په فضیلت باندي س احاديث تاو کنا په صورت فاتحه ته فاتحه پبارك علما لکی چې احادیث ذنور سورتونو په پا فضیلت پاول کې راغري دي نو اکثر صحیح نه دي دا وره سوره احادیث چې د سورتونو د اول په اړه کې په فضیلت راغري هغه اکثر صحیح نه دي کمزور دي یا موضوع دي او سوره حدیث چې د سورتې فاتحه د ففضلت په باره کې راغلی د غړوالی په باره نو اکثر صحی د نور سر نه اکې دا سر د فتح نه اللاوه چې د نرو سرتونو په باره کې په فضلت سوه اد د کمزورې دي یا ثابت نهدي اکثر لې به صحی او چې د فې په فضیلت کې سوه اددی سرغلی اکثر صحیح دي خوښ نو یو فزیلت د سورته فاتحه دا ده جناب رسول الله مو د دې سورته غونډه مثال نو تورات کې راغلې ده نینجيل کې راغلې ده نو زبور کې راغلې ده نو قران کې راغلې ده مثال د دې سورته په یو سورته کې نه راغلې دا حدیث خو دو صورتونو په اړه کوم راغره صورت الفلق او صورت الناس چې د دوو صورتونو په اړه کې دا سورت په یو آسماني کتاب کې نو راغره نو آغا په اړه د استعاذې سره ده او دا په اړه د جامعیت سره ده دا سر داسې جامع صورت ده چې په جامعیت د صورت باندې دا سه جامی صورت په یو کتاب کې نه دی باغ له بغیر د فاتهینا دویم فضیلت بخاری شریف غزې د سعید بن معلا روایت ده سعید بن معلا ګور او په فضیلت د وبارکه د ابو سعید خدری روایت راغره ده امام غزالی امام رازی کو په ینری عالم سمندرو د علم سمندرو د علم په فن د فلسفه هغه په دې په نوچ ابو سعید خدری روایت نه ده هغه سعید بری معلا روایت ده په بخاری کی په فضیلت د سوره فاتحه باندې روایت ابو سعید خدری نه راغله چاغغ نه هغه د سعید بن معلا روایت ده سعید بن معلا روایت کې وګوره حدیث کې راځي چاغو هی نبی علی سلام تو لاعلمن نکا سوره ظبها مها ته یو سوره تو یہ اعظم صورتن فی القران چاغه ډیر وی صورت ده په قران کې یو ډېلی صورت ده ناوتو صورت فاتحه شروع کړه تاخیره پوری یہ سبع المسالین والقران العظیم هغه آیاتونه او قران وی دا په قران کې لوی صورت دی خو په دې چا سره جامعیت سره جامعیت سره او دا جامعیت موږ جوه سو بیانو درین فضیلت د صورت فاتحے چھنبی علیہ السلام حضرت عبی ابن کعب تویلو یا عبی ابن کعب رضی اللہ اتانو آیا نخیم تاتا یو داسی صورت چداغے غندے مثل نطورات کے راغلین انجیل کے راغلین زبور کے راغلین قرآن کے راغلین یو صورت تاتا نخیم چداغے مثل پر یو عثمانی کتاب انو کے نه رے او نبی دې سلام او امید کوم چې ته بلاد جمعات نه وته لې نه چې تا واغز د کړې خو هټې په صورت ته د اسمانو کتابونو کې هغه نشي مونده قران کې مګ نه شې مونده او یم رضی اللہ تعالیٰ دو اور په لګوخه به از د کې چې ته بلاد جمعات نه وته لې نه پوه شئ او و منو کابل الله تعالی هو چې د جمعات نه وته دوه واده و ما اما و ایضا پیغمبره ا رسول خدا ما تو نو خود چا دوړه لې سورته دې چې ما ته ته دوه ور داغه ما ته شورو الحمدلله رب العالمين ولوا دي ورکه وياتنه دي خو جامعيت په لحاظ صلاة دېوالي په لحاظ سره یو آسماني کتابونو کې دا سورته نشي مونږه تاسو دې سورته ښا دا مسخزه که په موږ واجب دا یا فرض نه دادہ سے صورت دے سلورم حدیث کے رازی بےہی کی شعب علیمان کے ذکر کرے رہے کی شعب علیمان کے ذکر کرے رہے چالا یو سل او سلور کتابونه رالی گلی سو سل سحیفی او سلور غٹ کتابونہ رالی گلی ری داغر طول علوم پر سلور کتابونہ کے پروتے تورات انجیل زبور و قرآن کې دا غ صلور علوم په قران کې او د قران علوم په حوامیم او سبعو سوراتو کې ح مؤمن ح سجدا شورا زخروخ دخان جاسیا قاف په دې کې او د حوامیم او سبعو علوم سورته فاتحه کې پراته دي فاتحه پو نزان په یو کول فاتحه ټول اسماني کتابو نه شو تو لاسمانه علوم دیات شو نو تو لاسمانه علوم خلاصه دا ثواب تا ته په فاتحه ملایږي مړه فاتح حق سری ته فاتحه زورو ګور ان شاء الله اوسه چې فاتحه کې دادی تازه سورته د نو اوس سوره فاتحه ته ام القران وای دی ته ام الكتاب وای دی اصل وای تا اجمال لے دو دون قرآن تو سو دا اجمال له د نور د ټول قران وج السلام سو وج زم د جامعیت دو سلطه فاتحه یو وج زاده چ ټول قران شامل له فار علوم باندي چ پاغه باندي ټول ادیان ولالی علوم اغه علوم چې شاملې پاغه باندې قران او ټول ادیان پاغه باندې ولالو نو علوم دي سلو او غسلور و علوم چې ادیان په ولالو قائم دي نو غو فاتحه کې دي يو علم الاصول دائم علم النبوات دائم علم المعارف سلو علم العبادات علم الاصول علم النبوات علم المعاد علم العبادات او دا صلور والا صلوة فاتحة کی ذکر دی علم الاصول تا اشارہ کی فصفات دا اللہ الحمدللہ رب العالمین سر فعلم النبوات صلوة اشارہ کی انعمت علیہم سر او په علم المعاشره اشاره کوي په مالک یوم الدین سره علم د قیامت نو مالک یوم الدین او په علم عبادت سره اشاره کوي اي یا کن اعبودو و ایاک نستعين سره او دا سلوور وا د علوم په قران کې ذکر دی او ټول دیاں په ولادی ناسوت فاتحه کې ذکر دی یو کې یا علوم په فاتحه کې یو وزه کوي او جامع صورت دی دا تو ټولو اسمانو مدار تقوم علوم دي لا غسره فاتحه کي ذکر دي دو مواجد رجاميت دو, دو مواجا امام غزالي ذکر کړي جواهر القران کي امام غزالي ذکر کړي جواهر القران کي يو جواهر القران د امام غزالي دی یو جواهر القران د علاماته ته وی یو جواهر القران د شیخ غلام الله خان صاحب دی پندای د اغه جواهر القران چې د امام غزالی دی 505 کې وفات د شپږمې صدې او د امزور دی, دی. د امام رازی حماسر 206 کې بس نږدې دګ بو یو بل تا اغوی فاتحه شامل دا پلس قسمونو په علومه پاتوباندې امام غزالی جواب قران کې ذکر کړي چلس قسم سيزونو دي او پاغلسو قسمو سيزونو کې اته قسمه په فاتحه کې ذکر د پکې نشته امام غزالی وایي پلسو کې دوه نشته او ته فاتحه اغلس قسمه سيزونه کم دي یو ذات د رب العزت الله صفات د رب العزت حمزه الله رب او افعال د رب العزت کاونو داغو او دریم ذکر د ما ذکر د قیامت او پنزم صراط مستقیم طلعتل روضه سادات مستقیم دو طرفونه دی یاده تسکیه چلار صفائی لار نیغي پلار خو به چلار خو نیغي کنه کګه وګی مون نه بیا په سره نشي ده غلطيږي چې په کم مول لازم ده ک کم طرفدار شمه چلار موټر وی بی دی نه کینه وونه وونه ما دالیک بداو ترڅګ نو لار صفاده دا نیګه ده صرف اسان رسیګ او چې مونه مورونه د یو ځ ب نو هغه نو یو پهلاره کې شر دا چې تسکی و لار بابل کو صاف او کاګوا ګبه او دویم تحللي یااشپګم چلار تحللي لار مض موض نه چلار کې دشمن نه. ولې لار نیګه دا کګنه دا روغه دا صافه دا خو دښمن پکې ناشته سپې به ایمان پکې پروت دی بی باس سپډین دا کار ایفه خوښه کېدې دې شي همین یې هغه نو سپډ یو روباتاله بنشله چې طالب به ورې بازار په سلامونه راکړه هغه به به بازار د یو نو دا چې نیږي او دشمن پکې ناس نی نو په اغلاړ خلک چلن کوي و چې پايستا دشمنان وي نور حیوانات وي ولیکه دا لار ده خود ما خام نه غره په دې لار باندې بیا لنخني جکا سان په ناس دي خلک پیزي لارونه را او دا جوان داسې او خپل اوم ذکر د نعمت د اولیاء داغه نعمت بیان کړي او اواتم غضب ولادا انام تعالیهم او غضب د دشمنانو غیر الموضوع عليهم دا تطو امام غزالی په دقته اب تک قسمه کې موجود ته پټه نشته چې علم الکلام او علم الفقه علم الکلام من الفقه امام غزالی وی سيوتی او زمنګ شیخ مولانا محمد طاه رحمہ الله اغا د قطوم ذکر دی فاتحه کې علم الکلام او علم الفقه علم الفقه اغا ایاک نعبود او علم الکلام ایاک نستعین د قطوارم په فاتحه کې ذکر یې لسبه کې لس نسو کې رال شیخ زم محمد طاهر رحم الله او یو دالانه یې ندرځي اما خلق یې یی راځي د انسان له امام راځي علم دلا ذهن نور سیده دي چې علم الفقه په فاتحه کېښتا یا کنه او علم الکلام په فاتحه کېښتا یا کنه نستعی امام غزالی لوي سره دنیا پر لاس کې د فلسفه د علم پر لاس کې اِل الله علوم ور بهرونو د زمانه سمندرونو امام رازی امام غزالي خو خپل اقرار کړي خپل کتاب کې اقرار کړی دی چې جما عمر قد زيعنا شطرا صالحا من العمر في تصنيف الخلاف منو وصرفنا قدرا صالحا منو الى تصانيف المذهب و ترتیبی لا بسیط و وجیز و ایزا ما دیرا زندگی عمر زای شویده پو نور علوم پولی کلو بانده دو نور علوم پو درس و تدریس بانده اصل علم دو قرآن و دو سنتو اغیر زماع وقت کم ملاو شویده او نور علوم لره ملاو شویده آخری که چه کمی او انسان پو نور علوم لره مشغل تیرکی او دو قرآن و دو سنت مشغل کم ای اخیر که او پا خیمان او دا چې په خیمانه شوې ده چاره بلکل بیا پرې خو دی آی بیا امام غزالی رحمه الله په فلسفو منطقيو او په فلاسفو باندې کتابه غلیکلې ده او په 900 مسلو کې فلاسفه کافيران کړيدي په 900 مسلو کې کتاب یې لیکل تحافت الفلاسفه هدا انتیا د فلسفو خو دي پریشان دي پدې د کې کافر پدې د مسالې کې نیو فلسفیو اته پته تحافت و دي اگر چې دا غي پورت کې دا غا کې بیا توصيل عین کتاب نکړې او بې معنی تحافته تحافت الفلاسفه هدا انتیا د اچا چاغه د فلسفو هدا انتیا ذکر کړ کړي بیان کړی دی داغی پدلعین توسی پرتکے خواجہ زادرومی داغیرکی بیا کتاب دیکھرے دی تحابتو تحابتو تحابت الفلاسفہ حیرانتیا حیرانتیا دا اغا چا چا حیرانتیا دا فلاسفو ذکر کرده دا دا سراروانو پدیتوی قوبانی چا برد کاؤ چا بردگی خلاف کاؤ چا برد کاؤ چا بردگی سباب کاؤ پوشید را په خپل کتاب کې لیکلي چې ما زمانه په نورو علومو کې صرف کړی دا او اسي زاي شوې دا اواخيري انجامي دا او چې کله هغه وفاق کيده ها داغه شاګردو قاضي ابن العربی د امام غزالی شاګرد دی هغه وې امرز الحشفاء زما او استاد شفا شفافه کتاب به مارشه و شیفاک کتابونه ناوکنا داس اپکی ڈونگی تلیو و ازمان استاز امام غزالی شیخ انا ابو حامد فی دخل فی بطن الفلاسفہ شیخ سمت درور کیلی کیلی و ازمان شیخ ابو حامد دخل فی بطن الفلاسفہ دید فلاسفہ پا گیڑا کتن نشیو داس اپکی ڈونگی تلیو فتصفہ کی داس اپکی ڈونگی ثم اراد ان يخرج بیا امام غزالی اراده وکړه چې د فلسفو د جډه وروزي خو فما قدره بیان قادر شوه تاسو ډونګي په علم کې تللو کوش چې ډونګي لار شبه دا غینا ادا وتو مشکل وی او یا په خپل ویلو انا مجیول بزاه فی الحديث ز کوټه پنګه یعنی ما ماسدا په علم حدیث کې ذخيره کم ماغه په نسبت د نورو علومو نورو علومه ډیر کړي خو د احاديث په باره کې مازه وا ها علم د احاديث کم دی او چې کله مړېږي نو بوخاری او قران دغه پسرل بیا پټاته وو په اخیری وختونو په شه دی قران په خلکو بیا ارمان کړي اخیره کې یو استادو زهین قابل او خيار صرفي اغه په یو کې د نه واخله کله کې هم بیا جوړو دسول الله علم ورکړو اغه خلک وې دا کوم چې نه راځي او چې مشکات کله وې چې مشکات نه ته به صرف نه هو مونږ 택ه کدا خړې له خت مونږ ولې اغه خیر کیا څه پرې زو وو ما څه واخلو نه ورکځي کوي چې دې په وقته وې چې موږ قران او وسمه انجام داده چې زمانہ طالب او څو قران او حدیث نه و خو شه او حدیث چا پر خودي دي اخر کې عربی په خې معنی شوی دی یو باخ په علوم په نورو صف کولو خلاص کولو باندې حای که ما قران ذکروي حای که قران مې ویلې و نو फायदा خو زیات و اخر ګټه وا خلقو ته फायदा نو چې سره په د نورو علومه ګډونګي لار شنه شن دا داغه نه قران شي بیا د نور یره ضافن او دی ماهر دی خلق قرپس او جوړه اخیره بیا یو هو مالا امام ابن تیمیہ په ارد ال منطقین 433 صفحه کې دا بیان دغې کړی دی او دا دغه محمد تاهید رحم الله بن زما صفاصم تدور کړي کړی الله دې ټول رحمتولو دی ټول مهنت هغه کړو منګل پر کار دادی چې د الله دی کتاب سرزان په وښکو د کتاب زدکو د الله په کتاب ځان پويکو دا نازینو زنانو عوامو ټول خلکو ته دا ورسو او د اسلام د مخلوق په دی باندې کیږي په فلسفه نه کیږي هغه خپلونه کیږي نو سوځه ما بیان کړی دعا دریم وجاد امم الجامید سورته فاتحه چې دایو صورت سورته دا صورت شامل په هغه مسلو چنوګ صورتونه په هغه باندې شامل نه دي ځکه په دې صورت کې सना ده حمد ده استعانت د الله نه استعاذہ پناه او خدود د الله نه دعا د بنده ده لکه حدیث که راځي پیغمبر ټ پاکوي او الله وی له زکو سې قسمت و بین وبین عبده مونتقش تم شویلې زما او زما د بنده ترمنځ ده د مونسه اعظم و الله او اوس زما بندر ندی باسه باندې کې ورخه دا دنګینو صورتونو کې دا څه نشته صورتوم اوجه قران درې قسمه ده یا اسماء و صفات د وعد او وعید او ترې احکام قران څو قسمه ده درې درې قسمه اسماء نومونه د الله او صفات یو وعد وعدی دا او وعد عذابون دا اللہ دوا او در قسم دو قرآن سر احکام دا قدری والا فاتحہ کی ذکر دی دا قدری والا اقسام پو صورت فاتحہ کی ذکر دی نو صورت شرح صورت و جا صورت و جا صفات الحمدللہ رب العالمین او مالکی اومدین کی وعید انعمت علیہم کی وعد مالکی اومدین کی وعد وعید دے انعمت علیہم کی وعد غیر موضوع علیہم کی وعید دے ایاکا نعبد و ایاکا نسعین کے سر احکام دی پنزم و جا آیاتون قرآن دو قسم دی جو قران کریم چې آیاتون سور آیاتونه دي نو هغه څو قسم دي دوا یو تا سورۃ تُنا علمي وي علمي سورۃ تُنا اوبن سورۃ تُنا دي عملي علمي سورۃ تُنا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا سورۃ تُنا دي علمي آیات تُنا دا آیاتونه د علمونه دکري او عملی صورتونه اياك نعبد و اياك نستعين د عمل دي چې جهاد بکه عمل بکه مهنت بکه کوشش بکه په آمارو کې د الله زفارا به علمم الله له ثابته چاله صفاتونه دي مالک دي او د الله صورت فاتحه کې ذکر دي شپاگم و جاد جامیت دی صورت فاتح امام ابو عبداللہ ما ذری ذکر کئی چو قرآن درے کس مرے قرآن سور قس مرے درے کس مرے قصص یو احکام دعا صفات داللہ درے قصص یو احکام دعا او صفات داللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومدین دا صفات داللہ شو صفات داللہ ایاکا نعبدو ایاکا نستائن دا احکام شو انعمد علیہم غیر المغروب علیہم دا قصد شو دخو خلقو واقعات شو دا انبیاء دا صحابے کراموں دا رجل مومن دا صحابی او د قالا تو خلقوم کیسد شو لکه نمرود شو فرعون شو نور بادشاہه نو نکارا خدایم کیسې کلی بیان قران کړي وو مواج د جامعیت د دې سده ته فاتحه قران درېکېスメ ده اول ته الہیات وې صفات د الله ته نبوات وې درېم ته اوامرو نوایي وې الہیات صفات دا اللہ نبوات اوامر و او دادر والا فاتحہ کی ذکر دی شامل ازدر والا لپارا اتم و جا امام رازی ذکر کری اتم و جا امام رازی ذکر کری دی چه مقصود دو قرآن نا اسباد دو سرورو کارونو دے چه مقصود دو قرآن کریمنا اسباد دو سلورو سیزونو دے سلور سیزونو قرآن ثابت اے او دا غسلور واردو قرآن پسورت فاتحہ کی ذکر دی یو سیزو قرآن ثابت اے الہیات اقاعد اقاعد سمئی دوئیم معاد ذکر د قیامت کئی درئیم اسباد د قضا او دو قدر کئی اثبات دا قضا او دا اندازه او سلورم نبوات سوشو سلو الهیات اقاید سمول دا قرآن نا دویم نب معاد دو نبوات سلورم اثبات القضا والقدر چکم د الاد اللہ اشیف مخلوق باندیک دا غمیو د خبگانی الله دامت منظور دبا دمو قرار وا یوه کدا کا نویشونو دبا نویشي نه د الله فیصله کړي و د مخک نه ساده پیدا شنه مخه لادا مسله داسه جوړه کړو وغړي کړو بس په دې فیصله را او دا سنور والا سيزونه صورت فاتحه کې ذکر دي الحمدلله رب العالمین په دې کې الہیات دي مالک یوم الدین په دې کې ماچو قیامت ذکر ده قیامت یا کهنااب یا که نستعین په دی کې اسبات دا قضا قذا د الله او د دا قدر د الله رائ چې د الله کمهفیصله ده کمان دا زده نو الله مقر کړی ده او د نه سرات مستقیم کې دلالت دی په نبو اوته د الله سرات مستقیل معله خلکهم بیادي او او دا سروواله فاتحه کې شامل دي ذکر دی سو به ما بیان کړې ا ا تو وجه ا تو وجه شو ا تو نه صاحب القشاب ذکر کړی دا ا تم وجه صاحب القشاب چې ذا صورت شاملې پسنا باندې څنګه چدا لاد شان سد مناسب دا یو لا تعریف دی بل دا لا بزرگي دا ک شاب ذکر کي چيو د الله تعریف دې ايو د الله بزرګي دا او د دواله پدې فاتحه کي ذکر دي بزرګي د الله بیان شوي دا او تعریف هم دا الله بیان شوي دي بزرګي د الله عبادت کول دا دي يا عبدو عجزي سر انکساري او شفاعت حمد الله رب رحمان رحيم مالک كل يوم توش لسممه وجه پاضویې کرکی ده چې دا صورت شامل په دلاو باندې ایا په حمو نظر او پکام عملی په دلو او پکامو د عمل باندې د ااقلی ب پیژې احقامام د ا او پیژې د عمل او دا غید په لار د شراط مستقیم دا مرتبه د نیکانو خې منزل د نیکانو خې او منزل د بدانو خې غیر الموضو دی کملار سراط المستقيمه سراط الذين انعمت عليهم خال خلق په پلار به روان کا چتا په فضل او احسان کړه ته دا مرتبه دا نه غلار دا او منظر دا اشقیاء و دا بدبختو و مخیر غیر المغضوبی اللہ دا اگر خلق و لاد نمی او ساتا چستا غذا او قار پا غیبان دلاغ علیماتی بس ساتا اللہ ایسن دا اگر می روان نکی پوشی انو درہ او یو لسم وجا آ اغا تیبی زکر دا یو لسم وجا دا صورت فاتحہ شامل دا پصالو قسم علوم باندې قران شاملې پصالو قسم علوم باندې یو قسم علم الاسول او هغه ته اشاره کوي په صفات د الله اپمار الله الحمدلله رب العالمین سلام دویم قسم علم د نبواتو ده ا دویم قسم علم الفروع هغه ته اشاره کوي په یا کنابودو صدا دریم کې سم علم ده علم الاخلاق ا هغه چې په کمال د علم باندې اخلاق و اړه چې علم دې زده علم نه نو اخلاق باندې سپوي چې په مولا دا کارو وسووي چې طالب سره دا کارو وي او غوې ده وایي کو سب خوځوینې کو پات چا وره غي نه بل پیږي مولا ام پیږي غیر یې کله غټ کړی دې والوواله که په مې ده کې په 50 واره دا نه و چې دا غو عالم ده کې په دنیا وره و وایې ځان بچ کې چا علم نه ده قرآن هغه ته وایې وې دې هغه د خ او د پت نه څه خبر ده انمو کچ خو بده پیجنې سره دا غره ده وې هغه سره په خواص نه کې دا په بدخ دا کې نه کې ته ټول پیجنې ورو او قرآن او مې کل انا عام بل هما زړه زناور دی ولکه دا غینم بدتر دی زناور نه بازار نه ساده دې ښکر ډیر ناکاره چا خبره کړی وایي بس د نورو کازه سنې ادم نه کاته کوئی په ځو ولاندې وځي نه نه ولاندې وځي په وته نه یاره چا کنزل کئ او خان دا وا کنزل د نورو کا مزه کې ساده دا کنزل وې د نورو نو چا غېلو کیستا مو اوستا خور نوستا داسې دت پویبل باندې ورته مونږ چوکړو د نوو دغه څه مونږ او غوې تمزان غوې کې چاګه زلو کلو غلطه خبره یو قرآن خدا منتخې چې علم وکا غنه غوې مزولوا غوې په خوبه نه پویږي مالک او غیر مالک نه پیژني خپل علامه یو چې په ګډه والیو ک په سر یو والي موږ دنی لري سره غریب یو والي خپل مالک الګ اړي جوانې کې غریب مرش خوږه وایې که موږ په ځان بچ کې چا چې علم نه وکړي هغه کس چې هغه بد اخلاق شه بڅکردار شه با ځان ته وساید تک پتا سم چې ته کوه در لال السلام علیکم او قران هم وای ها فقل سورته اخر ورو کو نو فرقان کې راځي کنه سلام صدا من القول اه و اذا کله چې مخامخ شتا څون تبو ته سوي و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا کله چې جاهلان خبره کې جاهلان په شاند وغېده چو خدای دې سره خبره کوي ځاهم ته سلام اج السلام علیکم ورحمتل ال... سلام پمانه تاسو چا سره بایکا تاسوګه علیکم یا تخپل کار کوځلالم او خدا وي قران وی لا تصب الذین کنزل بر نه کوي تاسو قران وی اضافه بالتی هي احسن چا غطا ته غلط خبره رد بد کې نو تخ خبر او کا په رد کا تبکن زنه کې انو جره یو مور کو سیوی او تو تو مور او خور او قضا او دا خر دانو کنځینه و بس سما خپل په کنزلو عادت نه دا زما خپل د قران پاياتونو عادت تا زما خپل په خوشفاته عادت تا زخلو په غله شی نه عادت ما لا لا علم د خپل کتاب راکړې ما تعالی عالم او عالم او د پیغمبر دې او پیغمبران چاته کنزن نه کوي صحاب چاته غنزن کې تاسې څنګه را او ته خو لا ګای غوې نو غوې خپل پردې نه پیژنې پیر او مولا نه پیژنې امن نه پیژن لوي یو ورو کې نه پیژنې اته څوک د بوتوا کو تر باغم گذار کړي کای څنګه کای ها ما په دغه وانساتري خاص ساريم ساتم ما دې کړل کړل حقربې واده ته ورا کول ما نه ته الله زبا خامو ما الله ز دته مرکه نو به نه نو مو ا کس چا هغه سره علم نشته ارت بلو سې د عالم چې ددارې اخام مخه اخلا واللیرنې علمعلم اخبارعلملم علم د واقیاتو علم د اخبارو د حالاتو د پوخواو او متونو سابقونه د هغې د نیک بختیا دغې د بد بختیا؟ <سؤال> <سؤال> داغه د دا عذابونو داغه د دا زیرو دا علم بیانې انبياله مو سلام ته وګورا داغه نیک بختیه ته وګورا داغه حالات ته وګورا چې الله ويس امداد کوم او هغه ناکاره خلکو داغه حالاتو لوګورا داغه بدبختی او داغه سزا د قران ته وګورا چې ما ته پکې دا یو لسو ما بیان کړی د جامعیت پر روایت دا شیخ القرآن مولانا محمد تاہیر رحمه اللہ اوشی سمت الدرر دا غزی کل کلی دی او سراشا دا خدا سی صورت دے من په فضیلت د صورت بانی بیانو کو من پا اسماد و فاتحی بانی بیانو کو من گا اغوو خبری من بیان کری او سراشا چدا صورت کې دی صورت کې سورت الفاتحه شامل ده په مقاصد او مهمو په مقاصد اربعه او په مزامین ثلاثه سلو رسول لی پاغه سلو ورو سلوکولم به توحید دې او توحید ثابتي الله اولویت ثابت الله ځان لرا ګره او دا اسباد توحید ثابت په الحمد لله سرا لفظ دا الله پدې کړه د پ مشرکین وباندې زکا هغه مشرکین مدبر د عالم مخلوق غني ودا مدبر تدبیر کوي په عالم کې قطبان دي غوسان دي قطبا دي ابدال دي خلک وایي کنا لوني مولانه خبر نهږي غریبان قطبا ابدال او د یاد خبر نه نا پر الله کې تاسو تا فاتحه روړه په دنيشتہ پاتې حکې پومبې جمله الحمدو کې رد پاغ خلقوں باندے دا اللہ دا دی پاه خلکو په مشرقی نوبان دی چاغا و د الله د پااره قوتبادي الله د پااره بدبدلی الله د پااره نوقباددي نه نه رد دی پاغ مشرقی نوبانې غې مدد بریرين تبیر کوونې د مخلوه د عالم مخلوق ګنی فلانز کې فلانې دی فلانزی ک فلان دی فلان ک فلان نه نه نه الحمدللہ رب العالمین کے رب دے پاغا مجوسو باندے اپاغا سابعینو بیدین خلقو باندے چاغی گمان کئی چستورے تدبیر کئی دا مخلوقوں چاغی گمان کئی چودو مدرگاران دے پا مخلوق کے یو دا خیر و بلد شر اغی د خیر مالک یزدان غړلیو او د شرما لکه احرمن غړلیو و یزدان د خیر مالک دی احرمن د شر مالک دی نا منغو مربي د عالم مربي د مخلوقات یزدان او احرمن دی یادی زمانه کې باز خلک مربي د مخلوقات داتا سپږنی خزانه یې اور کړي ارد دے پاغ مجوسو چاگا دستورو والا مدبر گنی یا ارد دے پاغه خلکو چاگا مدبر مخلوقو عالم گنی او الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم توج اس بات توفید کئی الرحمن الرحیم کے ارد دے خلکو چاغه نظر او نیاز مال <سؤال> برکت او خیر د مخلوق نه غنی مونګور رحمان عام ربانی وریا ام برکتونو والده الرحیم خاص برکتونو والده مالک دفیدو د نو نقصان د خیر او د مالکا د نظر او نیاز مالک سوق دی یو الله دے کله برکتونو عام ور کوي په کله برکتونو خاص ور نچه دا غبرکتونه دینونو نژغم دی اربته خالق او دین خالق په دې مسله کې مبتلا شویلې علماو کې هم مبتلا دي په برکت فلان دعا او کې په برکت فلان په حرمت فلان نوم دې علم به د نه غریب خبر نه دي کاغه برکت د فلانې غنا نو الرحمن الرحیم وګړه دې نه غریب خبر نه دي نا برکت والا خیر والا فدي والا نقصان والا منخت والا سوغ دي رحمان او رحيم دي رحمان او وكان بالمؤمنين رحيما او دي الله الرحمان فسال به خبيره اچا نو سوال وکا چدا مهرباني عاملا الرحمان خبيرا مسخه صلی الله علی روڑے سوال چې ک نو د چا نسوار وکړه چې هغه رحمان دی اچا د مېرمنور کوي دی چا نسوار کا چې خبير دی صافه حالت باندې خبر دی هغه په چې د کور ختم شي ویری هغه د کړه پیسې ختم شي ویری هغه د څه کړي نشتا نو داغه هغه دی خبردار تاغه چاته و لالچ ورکولواله نه دی رحمان نه دی تاغه چا نسوال کې چا غس تا په حال خبر نه دی او یې راکه سماره رخصه سوال کې سریه ټک ټاکه دوه کینه به پس کوي کله کله کې کانسل نو چې کانسل هم در پس کوي تا په حال خبر نه دی ورکولواله نو ولې داغه نسوال کې وسل الله من فزله ور داغه د فضل نه فضل دې لري جاته ځکه غړه سأ من في سماباتېول سمان نو باله داغ نهړي زم کوواله داغ نهړو تمې لونې نظر د پنیلي نهوالوما ز فلنی دا تا نهواړهما هغه چا نه دا را تووایهغا پلي زیهته او مدلګار خوم دا الله ننسال کاو نوشا هغه دغه ننسال کا او نو تم دغه ننسالو کا نو تو دا غنکې به دا غنکې خبر خبر شان خبره ها ننا واسال الله من فضله واسال الله يسالو من في السماوات حکیم نظامی رضی الله تعالی او صحابین نبی علی السلام نے یوزر سوال کو لوڑے کہ اوشه بیا سوال کو بیا لوڑ کو بیا سوال کو پبل ز سوال کئ نبی علی سلام تو یا حکیمه سوال مکوا اغه چا نه اوکا چ مال را کئ زو ته محتاج ما نو تم محتاج نو داغه نو کا ما سر سری یکه دې درکوم خو بیا مول کولو والا زنی مول کولو والا غه اغه نه پشویې دالا پیغمبر ز تاسو په بیعت کو لا سر کا حکیم نظام نبی علیہ السلام تویلہ سلاکات لا سیول اللہ کی خدا اعوذ تا سر به عتکم دنن زبدن نپز د مخلوق نو سواد مکوما د زما تا صلی الله شو تاسکلک صحابه ا حکیم نظام بخاری کی حدیث رازی چکل باغ پر سفر روانو او دا غم باب لختہ کرولا پریوتداه د پههغې په زه پخ په د کوه غیرغه سر بیا به شو ی ای کې ګن کې لخته پ ې دا چااب اکسان ن غې پسې کو شوه دا خل کو تهې کوې په د کوشي م د ویل و که نه ګ ب کړی وه او نه د پې غمبر سره پهې بیا کړی چې زبه د مخلو نه سوال نه کو کلکو بیا داسې کله مو پیر نه دی نه. بډینا ژوند دي دا او چې دا معمولی کاندوم شمه او ما دا پاره خو د پیسو مزایي کنه وګوره لاسګ نشته نو چې چا کاندوم کړي هغه تا وای کنه اوبو ته صدر کېږي بس صدر کېمې روپې دوه بدر کېم بس په دې کې سکیږي هډیر ورکهي سہاجتونه پوره کوي ک دا کې حاجت پوره کوي او حاجت پوره کور واله هغه مخلوق ن دې نو فور الرحمن الرحیم اراد الرح دسوت فاتحه هم دې ویل ما ها تا فاتحه هم دې ویلي متصرف سوک دې نموليان مووي پیراج مووي عوام شیخان خو خود په دې یخت دې ازري منزونو شيخي کوي ګر نور حالت اخیذ نه وګوره خو ګنده مالک یوم الدین په اسباد توحید باندې بل دلیل مالک یوم الدین چ مالک دی د رزیده جزا دلالت په دې دي چې اختیارات دی ول لاچريږي ان لله ملک السماوات والارض علال الله دين الخالص علالهن خلق والامر لهن خلق ذاك الله ربكم له الملک مالک يوم الدين لو الملک دارنگې یا کنه انعمت عليهم درالعت کې په دې هغه چې تاسو فضل کړې وي چې بیا دي صحابه او غیر الموضوع عليهم درالعت کې په دې هغه خلک چې غضب والا خلکو خاتمین ده حق او چې حقیقت کړیو او دا صفت د توحید الله ځانه ثابتې او د مخلوق نه نفکې چې دي صفات او مالک زيما دې صفات او مالک زم اگر د کمال صفات کمال د ال هاونا مدرګارانو باطل او صفات د کمال لوي لوي صفات د کمال د مخلوق نه او چاغي کوم مدرګار نه ولې داغې نه نفقې الله ځان ثابته اگر کامد نه نفقې انبیاء نو دا صفات د کمال د اولویت نه فکې تذبر نه وې بن نه فکې قران دا غیب مبارک بیان کې اگر ک فرشتي نه فکې وې ته اگر ک انبیاء نه فکې وې اگر ک نه انسان بندگان نه نه فکې الله وی لا یسمعو و لا یبصرو و لا یاکلو و لا ينفور نویني نه फायदा نقصان الکولی شی یا چوه دسو خدای خاله چوي اوری اسما و ارا ته خدای الله خلاف کې الله وې ز ارزه ما ارزه نه اوره ما تم چوي هغه اوری یو ویني نو تاسې پتا د اولو هیت غن ورک الله سره دي مشابهه سورته مریم رواه وې آیات نمبر بیاجس مریم بیاجس نن بیات ګورې او الله سوې ابراهیم عليه الصلاه والسلام چې تقریر کړي خپل پلار تر نو یا ابته یا ابته لم تعبدوا ما لا يسمعوا دسل ویک ته فی کتاب ابراهیم انه کان صدیق النبیا و دشتنی ویلو چا درشتیا خبره کړه دا نو داغن الله درشتیا پاتې کړي دنیا کې اشتیا دا او ویلو پر پلارتیا ابته لما تعبدوا لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن شيء زما پلاهولې بات کې دغسهه چې اووری نه والله ی به سرو و نه عن کشي او نشي للو کولی ستا نهسهشي وګوره نه اوري او نونی الله ه الله و زخه ونیما زخه اورمما د د الله غونې او راله اوورې د لوړې دلبل سووک نه شو کولی په یا پته نودا شپته دا غنه نفقه وګورا نه مددگار نه بوت او نه مله اوری او نه ویني سوره الشعراء چې دا تقریر ابراهیم علی السلام کلکای غنا سوره الشعراء وګوري یو کم نلسمه پارا نلسمه پارا یو یا نمبر ایت اِذْ قَالَا لِي أَبِي وَقَوْمِي مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَسْنَامًا فَنَظَرُ لَا عَكِفِينَ قَالَ عِبْرَاهیم علیہ السلام وِي حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدُعُونَا اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَذُرُونَ عِبْرَاهیم علیہ السلام داسترش جائے بے لار ته دشتا ویلو تم دشیا وے آیا چتا سو دیره مدد کوی کو زاله مان دوی او ریس تاسو خبره کله چاو تا واس کوی پنېکې له ورسا او ينفعو نکم یاد فدا رسول تاسو تا او یزرون یاد تکلیف لري کول شی دغه یو کار کول شی او ردن لدل فدا نقصان قوم نا روحماني دې کې لري نا لا يسمعو نا ولا يبصرون نا ولا ينفعون ولا يضرون روحماني دې کې قوم اقرار وکړو نا اورین ویني نه فایدہ نو نقصان نسې ابراهيم عليه السلام نوې بیا او ته ولیدا مدد शिवाय ظالمانو چخه اقرار کوي پم مو متذکر امدد شوایو بل وجدنا ابا انا کذیکای خلون بلکی مندیو من خپل مشرا نمنګ پلا ورو نکبو ته رامدد شوی زمنګ پلا ورو نکبو ته تلل دا ونګی کارباغي کاو نوځکه من دا کار کو اوسم یله ٹھیک ده من کوم په پوویګو سکول نشو خو پس د مشرا نو تاریخي دي دا نو تاخه پرې خورې نشو کړم وي مشرانو ود دی نو طریقې وینو دا د ابراهيم عليه السلام د قومه خبر بلغه جدنا دا نو یې د پلا د د نکد مشرا نو د قران او د سنت طریقه وبخلو اپاد شوې انا پویو هغه چا سکرېږي دا دغه سورته عنکبوت اول 19 آیات ګوره اول 19 آیات د سورته عنکبوت شلمه پارا نلسمات ها ولسم 17 ان ما تعبدون من دون الله اوصان وتخلقون افكار تاسو عبادت کوئ بيدالانه د درگاهو نو او پر جوړوي تاسو افکندزان دروغو دروغو جوړوي ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا انندله حز اګهکسسان چې تا سووتار مدد شوای بیدله نه وا ل غې تاسوه د ریزکه ت داته ګنجه د خزانو والا دی د بچوور کولو والله دی د ریز لروو والله د اللهله یم لکوونه له کوز کا او که مراد مرات بوتان ووي که نه نو بیا لا یم لکوونه په کار نو بیاسه په کارو لا یم لکونه ځکه هغې خو زهلوون لا یم لکوونه واک نه لري غنیکان کرام چې تا سووته رامد شوای د ځکه ځ چا سره ولوټوي به تهغو د اللهر ریک اولوټوي الله سره ریځکه یاله را ضت یا الله کبورې په سلور زنه شو خور کور ولته ی الله تا وعده کړی دا جزب درکو مان ول الله ورکووله ولته وګوره خلق پوسونه شو غسته اوسې پذرینم زراخ دا ورکووله سرګ دې کدي مخموق او د بادشاهو په پداس کې حرامه ګرځي یو کچې خرګلو ورکی ها خدا ورکووله فطبو عند الليل ریسکا ول رووس نه او د بس غلی غدې راغواله دا تاسو ته نه غن ورواله ته وي دا تا غن بخښ دی کنه دا اور کړي نو دا تاسو نوو مسمل خزانه راته کنه خزانو کن مالک ک کنه اور کول وانه خزانو مالک سوګ دی الله فبتو عند الله رزق دا شپه پاسهګه حدیث کرا یا رضا ارزقنی اے رزق پر کیا بار رزق بندو س که پاره طریقې الله زما درځه بندو پاسو کا اغه کوي بیا او ټولواله وعبدو او عبادتوکي نن زمونږ مسلمانان اغه غیر دینه کافر او ته محتاج شو پوه شي دا ځکه چې موږ پالا اعتماد ختم شوی کم مونږ رازق الله ګر لږ ارشتا ارس ډیر دي هم مونږ په پهل ځان باندې دا حال جوړ کړو په بند مسلمان باندې ساتل او رسول زخیری دیسو گودمون نرسل رکی خلکی او حدیث کناید جه احتکار ظلم دی زخیران دو ظلم دی تا سا یو شیش تا او دا بگرانی گی چکم بانه نکی نورم گرانی گی پدی مارکی کی پادون دریت اتاوی سو انتی سو تینتی سو او سو غیر مخیلوان پتن نیگی دا حدہ ظلم ننه دانوش دیخوز ما مسلمان روڑ دی پر خو خلک نه دي کاپیر نه شي یانه دي باندې باندې خو چې څنګه په ما تک نده دغه په دم تکلیف دي دا زوم دی نه چې خپل اوس مناسب ګټه والا 50 والا 60 والا الله به در پاغل ده کې خیر واچي خو بل څه زیاته مکوور و ار یوې په اوس وټا کړو ا دې وې نه نه قران وې رزق ماسره دی وروړه کته ډېډه موند سبو شي ها اسمان ته به ورسېږي فقط اویند الله رزقا و ابو عبادتو کي دا الله واشکرو له اله ترجوون سوره انبياء ګورئ ولسمه पारा سوره انبياء دا الله نفي کي د مخلوقنا ها او الله زنده دا صفات ثابته شپښ پېتايا د سوره انبياء ګورئ ولسمه पारा قالا فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَيَ عِبَادَة قَوْي تَاسُو بێ دَاللٰنا دای مترګارانو چ فېدا نشې رسوله کازو تا شی اندذرې وَلَا يَضُرُّكُمْ أَوْ نُزُلٌ لَّرْكُولِ شِ تَاسُونَ مَالِكُ دَفْعِ دُ النُّقْصَانِ يَا وَاللّٰهُ مَخْلُقُ النَّارِ سُورَةُ النَّام وَالسمَآت إِذَمْ سَخَّرَ اللّٰهُ بِالزُّرْفِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللہو کور سہی تاتا لا تکلیف دا تکلیف لرکولوالا بلسوک نشتا بغیر دا لانا او سورتی یونس یو وہ میاد کی میدازی وَایَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُورٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَأَيُّرِدِكَ بِخِیرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يِشَاً د دې فایده نقصان رسول او منکو ورولسوږه یو الله نو مناسب دي چې تدبیر دا غکسانو چاغه متبر د مخلوق غنی دا غې نمون شي په دې آیاتونو سره دیسو ته فاتح حم نو ویره الرحمن و رحیم مالک یوم الدین نو کله متبر مخلوق غنی کلس پوغمی غنی کلس توري غنی کله احرمان غنی کله یزدان غنی او کړه نکانه وریا غنی نو قران کوي ابرا حضرت موسی عليه السلام پاغس خدمت رګا رد نو کړي چې بنی صاحب جوړ کړي او زادمانو سوره توآ کی چدازه چداس ختاو سره خبره کولای شي مددگار هوای چې خبره کوي زماره ما سره خبره کړي موسی عليه السلام وکلم الله موسی تکلیما او دا سره هو تاسو سره خبره نن کوي مالک د فایده او د نقصان نه ابراهیم علی السلام او موسی علی السلام هر پیغمبر چکم په او صفات دی د مخلوق اغې نه نفکې او چاله ثابتې الله تعالی موږ له پکار دادې چې د الله کم صفاد دی هغه موږ الله له ثابت کو او د مخلوق چکم صفات دی او الله ور کړی دا غې نه منګا نفکو څنګه بیا دې موسی نه منګ نورم ثابت نو دې زیموار وار دی دا ونګي سوره فاتحه رد ده پاغه فرقو باطل او والو یو ذکر د اسماء د پنزو الله رب رحمان رحيم مالک دا ننږي صورت کې د پنزو صفات شو نه پدې پنزو صفات او رد پاغه چې صفات او د اولويت چا لور کې مخلوق لا پا خلقو رخصه او مالکن کی مالکی یوم الدین کی ازدارنګ د دوسری صورت کې رد ده پاغه فرقو زالو باندي چاغه گمرا دي چې کفر ډره وي لکه د احریه مشرکین جهمیا معتله احریه چاغه الله نه منځ دخالت د الله د هغه څخه انکار د اولویتنه وځه زمانہ اتوماتیکلی په خپل چنج کیږي او خپل بددیږي او فلسیس پیدا کیږي او ختميږي نږدې چنج کولود زمانہ خو خالق شته چې هغه دے الله دې نو چې داهريا هر ظلم کوي ځکه هغه چې خالق زمانہ ګني الله نه ګني الله نه منکر دي کتابونه لیکلي باقیزه الله کی تعالیش نو داهريا په مخلوق کې لوی ظالم دی زکا چې یو انسان قیامت نه منی نو چاغوي الله نشته قیامت نشته سزا نشته حساب نشته نو ګذار کال کوم مزه مزه حساب نه کړې څومره حساب کړې حساب کول ور سوشت نو هغه قتل کەی هغه داګه کەی هغه ادم شومانو سره ظلم کەی خو زبان ظلمونه کەی فرعون به ظالم ولی بچی قتلور ها ولی خلک تبا کاو او ځکه چې هغه د قیامت نه انکار کاوه دهریه د قیامت نه انکار کړي ځکه الله مننه وې اٹومیټیک دی زبانه بدليږي او چینج کیږي شنو پیدا کیږي الله نشته نو الله نشته قیامت نشته نو چې قیامت نشته حساب او کتاب نشته سزا او جزا نشته نو ټول کې لوی ظالم په کفارو کې نورم کافراندي خو پاو کې لوی ظالم سوګ دی اللہ کی کی. دا هریا چاغد الله لسکي انکار کوي دا رنگه پاغه باندې صورت دی راځي مشرکین باندې چاغې مدبغ هردا د نقصان او د برکت او د خیره کوچي ماوي دا سوګني مخلوق ګني دا رنگي په جهمیو او په معتلو باندې دی ځکه جهمیو او معتلا د صفاتو د الله نه انکار کوي ځې صفاتونو انکار, انکار, انکار او شنبغات نو څه انکار کوي آزاد منغو صفاتونو نه او چې د الله صفات بیانې الله رب رحمان رحيم مالک نور صفات نور صفات دی زه دینه هغه انکار کوي په معتزله باندې آزاد را په جهمیو رد دي د رنګي حادثه صورت په دي صورت کې دو قسمه حاضر بیانې یو هغه عالم دي ا چاغ عالم با عمله ده ا عالم با حق پرس چا په خپل ماریم ده او پوسولو ددین بانم باندې پوه ده او نورو لم دعوت ورکی د سیداره انعمت عليهم هغه پدې کذ کړي چا بیا دي صلاح دي ټول پکې دي او دویم قسم ا عالم چا متبعو للحوادث عالم دے خوش پسن روان دے ا چې خوش پسن روان دے نو دا غي بیان په فاتحه کې 50 ځله کوي په غیر المغضوب علیہم سره ان عمد الیم کې اغه عالم بامدب الحق او غیر المغضوب علیہم کې اغه عالم چې هغه شی متتبع للهوای علامه داغه نو وساته او غته اشاره غیر موجود ولود الیم سره کوي دا ونه کې دا سلطه فاتحه شامل ده پسبانی په بشارت او په زیر یو په یره باندې پدې کې زمم دې صحیح خلقو تا منقاذو تا مؤمنانو تا او یره دا په دې صورت کې چې دا پارا غیر الموضوع به لېهم او ظالمنو ته په اړه دا دې صورت فاتیحه شامل دا الدا یو د دوا په مدد او په ادراج او په دوایداري باندې مراسته علاج سره ا دا سورته شفا دا سورته سورته سورت فاتحه شفاده لکه وختي مونږ کوي شوت شفاء دا, دا شفاء والی سورت سورته اسلام د ظلمونو کې سورته فاتحه اسلام د ظلمونو کې بسحيه العقيده په صحيح عقيده سره اسلام د ظلم پاک دي راضي او د زله اصلاح په سې کې دې سلام او نذرله صفه شو نبادن باندې داغه اغا صاحب بیا باندې می او خستواله دغه صفات وره او نفسې کولې او دې ته اشاره کوي 50 فاتحه کې په یا کنابودو ویا کناستین صدا خدا الله صفاتو پی جان ده الله صفاتو باندې نظام پوه کو نو بیا چې عبادت کې نې عبادت ما با مخلوق لرنه کې الله علاوه کې نو چې عبادت پرځړه کې تاسو الله او کو عبادت د جبه دی د بدن دی د لاسود دی د خولې دی هغه بڑا شي انشاء الله هداغي ها او دا ونګي دا دا علاج داغي زاده چې دا, دا صورت ده او بیماری سره بغوز نه حسد غیر موضوع دي هم دا کاري کنه دا رنګې اتباع شريعت استقامت په دین باندې او نه تابع کېدل د خواهشاتو دا د توحید هغه وجه من بیان کې په مقاصد او ارباو کې دیم په مقاصد او ارباو کې څه شي اسباد رسالتو اسباد نبوتو دا غیم په دې صورت کې دلالت کوي په قرآن وړو سره رب العالمین الحمد لله رب العالمين ا رب مربي مخلوقات تربیت تربيت ده مخلوقات ure نو تربيت ده مخلوقات سره کې متفقته نه لګیږی دا مطلب ده دا لګیږی داغه تربيت ده پار الله موږ ته پیغمبران راوړي ګل کې پیغمبران نه نو موږ الله سره پیژاندو تربیت داغه تربيت ده خلکو هغه طریقه سره پیژاندې نو هغه موږ نه پیژاندې بغیر ده چانه بغیر د رالي کولو د پیغمبرنا نو اس باد نبوت پکړه اې حاضر انګي الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ما مې مهرباني مالک دې د خاصه مهرباني مالک دې درجه عام او خاصه ورکه نو په دې مغ نپو یو دوه هغه په الله موږ پیغمبر راوړي کو و ما ارسلنا ک الا رحمت للعالمین ما رحمت ده په نړۍ د مخلوق لګلې دارنګي مالک یو مدينا مالک دی درځه د جزا او د سزا که سزا ورکې که عذاب ورکې که بددي ورکې نو د الله هند سزا او عذاب څوک نشو ورکولې عذاب ورکول او پنور کولو پنو او باندې مونته پته نوا دا مونته چاو خوږه پیغمبر پاک راغې مونته خوږه چاله با سزا ورکې الله با بددي ورکې په قیامت کې زکه بغیر د اړین غونو د پیغمبرانو لپاره سزا نور کیه وما ما کننا معذبين حتى نبس رسولا ز سزا نور کوم څو پوره جما پیغمبر نه دیګله نه پدې کې بل نه خزه سزا ده داس په نبوت دارنګ یا کنه بو دو یا کنه استای په طریقه پوینو منګد استیان په طریقه باندې پوینو په دې طریقه باندې مونږ چا پوه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه راه مونږه په دې طریقه پوه وکړو په طریقه د عبادت باندې چې عبادت به څنګه کوي امداد به څنګه واړی چې اهدن صراط المستقیم موږ تنه غلاره معلومه نو دا هغه نه غلاره د پاره مون تعالی پیغمبر رولګو غلار غلاب دی توي کګلاب دی توي نبي ابي السلام نيغه کړ خدا سراه کلا بيداغ نه کګي و غلاب راه کلي و ځا نيغه غلاب شد او ان هاذا صراط مستقيم فتبعوه فلا تتبعوا السبل فاکفرك بكم من سبيلي کګو و ګوته دا اشاره وکړه اسرات مستقيم ته غټلا هغه ته کړ غهې ته اشاره وکړه لموت چاو پیغمبر پاک رسباد النبوت را ہے او سرات الذین انعمتا علیہم دا هغه خلق لا چې تا فضل کړې نو فضل دې پچا کړې مونږ ته هغه معلوم نو هغه د فضل او د احسان والا خلق مونږ ته الله پیغمبر زه له پیغمبر مونږ ته وخدو چې دا د احسان مال خلق دې دا د الله د نعمتونو والا خلق دې او شه نو هغه مونږ ته وخدو او غیرالمغظوب علیہم وذوالین دا مون ته پته نو وځي دا هم پټه والے د سیمو راز پنه پاوندره دم سې سره دی د دې پته مون ته نه لګېدا خو شي دا کتاب پته مون ته نه لګېدا دا سې دي کې غلط دی د اغه د صحت د پاره او د اغه د خرابوالي او د نقصان د پاره مون تعالی پیغمبر رسولي کو ناګه مون ته بیان کړې نو په اغه وجبه باندې مونږ او پی جانته چې دا د انعام نو دا د غضب والي دی او دا د زالینو والي دی پوښي نو دا بغیر د تاسو د پیغمبر نه منګا نه پیژاند دا رنگ دا صورت شامل ل اوس په صورت کې دا هو سلوړ وجود جو موږ په مکاسره کې بیان کړي یا وېس بعد توحید دلائل او وېس بعد نبوت دوه پات شو صداقت د قران ایمان به صدق قد و قران اهدنا الصراط المستقيم الله مونته نه غلاړو خا یا غلار یو د قران لار دا الله مونته د قران نه غلار خا یا یا مون مضبوط کا پنه غلار د قرآن باندې او ایمان به لاخرا په مقاصد کی مالک یوم الدین قیامت باندې ایمان شتا ذکر او روز د جزاو د سزا ارس کے بعد جزاو سزا ملای وی دغه د سده مېملای وی په شه د جزاو د سزا راز هغه راز د قیامت د ایمان به الاخره څور مقاصد مونږ بیان کو توحید رسالت صداقت د قران ایمان به او دری لري اوس بیان د فرقو هغه دغه اوس د فرقې وی یو اغفرقا انعمت علیهم چې تعفز لو وسان کړه چاغه انبیا صدیقین شھادہ او صالحین دی غیر المغضوبہ او دغه فرقه هغه سوا هغه د کفارو وا چې غضب شوی دی پاغه او دغه فرقه د زالین او د منافقین او حیران او پریشان قدرت فرقی او سرور مقاصد دا او مزامین د د صورت مقصد او ووسو دی صورت د صورت یو لري محقره ورو پله سوبوتو وی کنه الکه ماتوایا چې صورت الفاتحه ټول قران نو اول ولې راوږي چې به اخلو معلوماتي کنه دا زکه زمنګ شیخ الله دې پر رحمت ونولي ا نقل د خپل شیخ د خپل استاد نه کوي حسین علی نور الله مرقدنا چې قران کریم ضرور اسید سویسید سالور او دا هغه سالور او اسو اشارہ فاتحه تک اپدي سالور او حصو کې بنځه مثالي بیانې سو مثالي 5 پ بنځه مثالي اول یې سا د اوله سورته انام pore فاتحه بقرہ امران نسا ماید اندی سورتو نو شو دوی مئیسا دو سورت انعام نا سورت کاف پوری پدی که دول سورتو نو دیو انعام عراف انفال توبا یونس حور یوسف راد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل سورت دا دوی مئیسا شو دری مئیسا دو سورت کاف نا سور سبا پورې او پدی که شپال سورتو نو دیو سوره شبارس کا مریم توا هم بیا حج نور فرقان شعراء نمل قصص ان کبوت روم لقمان سجده احزاب سوره سبا نا ترخره دا د اسلامه ایسا د قران کریم او په دې ګسورو ته ندی 81 یا وتیا سبا فاتری یاسین صافات زمر مومن حیم سجدہ شورا زخرب دخان جاسیہ قاف محمد وطح حجرات قاب زاریات تور نجم کمر رحمان واقعہ الاخری اپر دمیقا باشو میوئی گئی نا دو دو میانتاکی یونیم من کی آغاز اگر ما کتلی یونیم من کی بیدی تاسی یاد کئی خواه نوچی تاسو دا روتون و نونو نا یاد کئی ربیابا رو رو گوسر داگتی مسئلی یاد کئی رو رو گوسر ربیاس تاسو مزا و شوق پیدا کی دا سلول هیسو او د سلول هیسو ځان ځان لا صورتونه مابايان پدې سلول هیسو کې پنځه مسلې بیانې اول یې سا انعام pore پدې کې پنځه صورتونه او پدې کې همه مسله بیانې چې خالق لکل شین هو الله الله پیدا کول او دبر او دختا او دکائنات او سوګې یو والله بیا دوی مې ارشاد سورته انام نه سورته کا پورې بیا به تفریق وکړم به یو دنه مپاس ما سره به بیا لاسې لشه مته تفریق نو او تاسو مو دا سوکره ده خیر پاسی دا څنګه کو بیا به په خضه غي تفریقو انشاء الله خدا سبقونو دور نه لګړی ګینو مونږو زه خیر دی نو بیا با اخوا واخ وګ بیا یو بجې تبر شي بیا نو اوولای سکه اس سوې حاضردار زده په دوی مې سکه مربی تربيت کول و علم زېما نو پدري مې سکه خیال چولو علم زېما غوړ پیدا میکري نو تربيت هم د لکوما نو چې تربیت کوم نو له خيره مچوما نو پس اوره مې سکه وله خيره چوم تربيت کوم خو ته به قیامت کې کومه اس بعده دی قیامت ته ټول ژوند پوسه به قیامت کې کومه او کتبې زباله تا کړي 17 نومه اسوک به زمانه مجبور شي نو غ شکر باندې غریب دې مریږي ما په زړه خبره و مریږي ټول لایز د باندې کړي دي ښه نو سومه زلېږي پنځه خالق دار سزې ما مربیدار سزې مبارک په هر سزې ما اشباد قیامت قیامت بګا ودم ته پوس د کوما او نفي د شفاعت قاضي شکر باندې پزور را سوواله نيشتا په هر یو سکه یو یو مسله بیانې اولی سکه خالق یو مسله په دویمه سکه مربي دویمه مسله په دریمه سکه دریمه مسله چې مبارک ریکولیشن او په سرونو مې سکه 100 مسلې شي د 21 باره د قیامت او د نم نفیده شفاعت ته لري چې نو صفو علما او کلیله ښه چې د هرې مسلې د 파ریو زل حمد وروړي پاول مسلح الحمدللہ رب العالمین خالق زیما نو دیم مسلح انعام الحمدللہ اللذی خلق السماوات و مربد عرص زیما الحمدللہ زماوائی نو کاف کی دری محسے وی دری محسے پاول کی وی الحمدللہ اللذی انزل علا عبد ہل کتاب خیرہ میں خیرہ دے سمجھ کتاب خیر چور و عالم زم کتاب کې می خیر چورې ده سمجدي کتاب کې پيوش پکې خیر و دور وا چاو نو دور په مخلوق او پتا کې بم وا چوما تا خور او بم وا او چې خیر تی چت کمال کنه سبا خیري او چت کړې دې دوه قالق پاوات ګرځي سبا کې زات خیر ته کې مشتاق ا بيبي عائشه د خمبېنا دانه راغسته حديث کې راځي نه ختمېږي نه ختمېږي او داسنګ خنب زده داني حضور نه وي ختمي گینا ناقصره کولاو کاوي کته دا نو پبل <سؤال> راز خمبه دي داني لا واغه سره ختمي شوي نبي عليه السلام ته د الله پیغمبر ما دانې را غسته نه ختمي دا خمبه نه ختمي دا او چې کله مې کولاو کا مې دا څنګه خمبه چې ختمي گینا چې کله داني په کډيري دیو کېلېږي او چې ببل د پیرا مې رواغ اسنو ارسه ختم نبی سلام السلام بیا عائشه کتا دا خمب نو وکول اوخړی کتل د نو نوتاب ده د خمب نه ډېرې زمانه پورې خورا قودا باندې ختمې دا خیر او برکت دی ته وې خوستا اعتماد په خمبراغه نو اعتماد چ په خمب شو نو خمب ختمد شو اعتماد بغیر به پدې زړه د ختمې شو مینو نشتا ارس اشتا اعتماد دور و جو دور و شو دا مسلوی دی خلق و آرس اجور کری ریخا ہاں انو اعتماد پوری خبر اعتماد بانے کے اعتماد پچا کے بدین و سجنو نکے پیت پھالاوے کے انو الحمدللہ او صلو رمہ عیسیٰ کے دو مسلی اس بات دا قیامت نفید شفاعت قاری تو دغیره پارله دو سورتونو پاول کې سره ورو حمد یوسبا الحمدلله الذی له ما فی السماواتی و ما فی الارض اور پسې سورت فاتر کې بیا وې الحمدلله فاتر السماواتی و نو د ټول قران کریم خلاصه شو الحمدلله وګره او لیسکه چې بیان د خالقو پنزو سورتونو کې اغه ته اشاره کی په فاتحه کې په الحمدلله صلا دې مېسا چې مړه بي ما تربيت کوونکو وعده زي ما اغه ته اشاره کی په فاتحه کې په رب العالمین صلا دې مېسا چې خيره چورو والازي ما مسئول سبا پوره اغه ته اشاره کی په فاتحه کې په چا صدا او رحمان الرحیم صلا سلوره مېسا چې سبا د اخره پوره وا چې قیامت برازی نو هغه ته اشاره کوي په فاتحه کې په ماج کې يوم الدين صدا او شي نو ګیا کې دا څلورې سيرا واغه زيبه فاتحه کې بیان کړي نو قران ټول په فاتحه کې باندې شو دا یو خبره او د ټول قران خلاصو شو الحمدلله فامعام کې الحمدلله او سوره تسبا کاف اول کې الحمدلله صبا باول کی الحمدللہ اوذ فاطر باول کی الحمدللہ د عرس پاول الحمدللہ فاخر الحمدللہ آیا چرټې دوه الحمدللہ چه وبدي وسګ دي الحمدللہ چه سفر دي او کو دي اوزل نه الله او الحمدللہ چه زده په خير رسول ما چه قران تکي ناصيب وي الحمدللہ شکر لله ها پیار دې څکه له قران تک یوه الحمدلله بیا دغه باندې هغه وخت دا خپل کتاب سره جو خونه منله الحمدلله الحمدلله نو ورس الحمدلله په مقصد پهه نه دهنو الحمدلله الحمدلله الذی ازهب عن الاذ الحمدلله نزهه فاتحه محکر الها جو ټول قران اجمال له صورت فاتحه ان قران تفصيل له او قانون داده چې اجمال په تفصيل باندې سوی هغه مخ کوي اجمال اولیو تفصيل ورپسې اول بیا او دا صفات الوهیت الله د مخلوق نه نفقې او ځان له ثابتې د پنځه صفات الوهیت دی الله رب و رحمان رحیم او مالک یګه توحید پدې کې توحید دې علومه مقصد او توحید سر د قران دې او د دې توحید د لپاره الله مخلوق پیدا کړو وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون الا ليعبدون نو دا وجنا دې د صفات د اولوهیت الله مخلوق نه نفکې او ځانلې ثابتې دې صفات مالک زيما نفذ اولوهیت د غیر نه کې او الحمد لله ټول به حمد ده دا حمد قران په 50 سورتونو په اول کې بیان کا کله کله حمد ذکر کای باندې ورستوکوم خو انشاء الله خدا مشکل مشکل زین باندې من روانو اول مقاصد دا زین خیو منګه فرقي زین خیو نو اول حمد ده نو حمد کله کله کل ذکر کای چې جنت تلار شه د جنت نه بس مقاماتو کې به حمد وې لکه سورت یونس وګورئ جنته اور سه دي الله دې موږ بوزي جنت چې جنته لاړې سورت یونس وګورئ لسه م یاد دي غالبانه او مجلس کناسته ختمي مجلس نو حمد وایا زم ما داوا هم یونسم اپار داوا هم فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام واخره دعو ام ان الحمد لله رب العالمين اخری خبرات د دی باپ واخ د مجلس د ختمېدو کیدای ان الحمد لله لا الحمد لله الله رب المخلوقات يا الله دې دې ته مونږ تاړه رسول کتاب هم باندې فزن فضل وې کړه مونږ ته څنګه را رسیدو دا ونګ سورته اعراب د سروې حياتو ګورې د سروې سوره 7 اراف پارا ایت نمبر 43 ونزانا ما في سدورين من غل تجريم من تعظيم الانام اوس ګور احمد تفصيل کوي دا الحمدلله دا فاتحه د لفظا قران دغه تفصيل باندې شروع شو ونذانا ما بي صدور هم من غير تجريم تعته مولانا وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا واجب جنات جنتي جنات تري التبه دا وینا کی جنات جنت کوای لایق ہم جنود الله بادشاہ حدا نا لہذا چه توفیقی را کړیو منتظر منګول زهدات کوول نو سمانو یو توفیق مانا کړو وكنه چې توفیق را کړو مونږ ترته جننت جنت دے مقام الله چرته مونږو دازې خداستا توفیقو نه نه مونږ لم توفیق را کړې دی قران د کی نور یو قران مخه ته کې خدای نه پدې خوشاله کړیو خو شي وایي چې چاته ونه کا دو راشدوبه منت انتظار نه کې بده ډډه واري جو او کوته 6 غنټه دکینه درس او او دا به چا پلانکین دا توفیق او سکور کئ الله توفیق مئ ورکئ وقال الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> هدانا لهذا سوره فاتحه ګوره چې جنتیان جنت تلل شي التبو یا الله دا دزې ته مګرا وستې جوړې مګره د غمنو د دنیا شاته کړه قران ته کینه چې غم د نشاته کېوي داسه غمون دي چيده با دغه غم نه پارامشي او شته نه خواکيږي په غمون مبتلا کیږي سوره فاتح صباح فاتح وقال الحمد لله الذي واي بجنات جنت کې ايات نمبر 34 د 17مه وقال الحمد لله الذي اذهب الحزن وا ای بجنندگان نه نک لایق الحمدلله بادشاہ چلےږي زمنګ نه غمون د دنیا نن دې غمون دي چې سرپازي کې شل غم مطلب راته دا نه دي کې غم دي دا نه دي کې دوا د افلان دي کې جنازه د کې دا دي نه لاغله عمره لا تلې دي نه لاغله دي دا دي شل مساليري وقالو الحمدلله الذی دا شې نشتا دا نشتا ورو نشتا سبزي نشتا واخر نشتا وقالو الحمدلله الذي ازاب عنا الحزن لږې ګزم موږ ناغه مونږ د دنیاي ان ربنا لغفور شکور وشکار اوس موږ دې بخشش کوونکی قبلوونکی دا مالو دا چې جنت تلار شي نو دا به ویلې شي ها دا سورته زومر اخیرو ګوره زومور سلوه یا صورت زمر وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده همداس جمله دا چې دا په قیامت تم صافه کار راځي ښا دا دنیا کې مې اتم په کار راځي وايبه جنتيان جنت کې الحمد لله الذي صدقنا وعده شری شا کړې موږ صلوات تا موږ صلوات دې شاکړې وا د جنتونو جنت ډا کرا س دناوه د ره من سرهوه د خپله نو د الحمد رب العالمین ګو ځینون کې راځې چې کله جنت تلار شو نو د جنتونو کې به حمد وي کله کله حمد راځې په د تباه د دشمن نه په د تبا د کوفاارونه لکه صورتې ممنون اټاس نه برياتوګورئ. چکه کله نوح علیہ السلام قضه تباشویده الله وې زما دشمن تباشی نو زما حمد وا او هو الکه بس خدقان باللهغه خه کافری خه بدقیدی ادوی های های والحمد لله اتلسمه پارا 28 نمبر ایت دی د سوره مومنون فاز استویت انتوم ما کال الفلکه فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کلاچ سور سوي ان تطوا چ تا زریب کشته <تصفح> کی نوایت لایب حمد ند الله غ بادشاہ جما حمد وایا چې خلاصې دا کړې موږ د قوم ظالمانو نا د قوم ظالم نه اگر ک می خزو ظالم اگر ک می او ظالمو ظالم نه خلاصو او موشرک ممتدی بدقیدې نو هغه چې مردار شین نو شکرو او بازه شکریا ده کا دا دغه سوره انعام آيات نمبر 55 فقطا 59 نمبر آیات فقطا ذا بیرل قوم اللذین ظلموا والحمد رب العالمین اوو <سؤال> مپارہ سوره یا نام آیات نمبر 152 وقعدا دا بیرل قوم الزین <سؤال> ظلموا والحمد <سؤال> لله رب العالمین <سؤال> هر کله ش مون د قومه کسانو چې ظلم کړیو چې د ظالمانو ظلم او ظلم به کني نو واه الحمد لله رب العالمین لا الحمد لله چې پالونکې د مخلوقات لري الله شکر ده چې دا ظالمانو ته پنځ نه اخلاص کړو یا الله لوی ساند راسره وکړه نو چې کله کافر تباشی نو زمو حمد وایا دا دنګ کله کله چې الله زانده ها اولویت ثابت کی ما دلائل د اولویت ثابتې مداغنه روسو په حمد تفریقې لکه سوره تنکبوت ګورې تاسو تنکبوت یه وشتم پاراسور تیان کبوت ول این سال تا منزل من السماء ما ان کته پوزه کز دینا سو کورای دبر نه و با یا بل ارض باد مو تیان تا زکای پدی با نظم کا بالا نور اول وال او زل غنو کول وال وايا به الارض من بعد الموت ياقولن الله نو ها مها واجب دی الله دریشپیتو انکبوتو نو کل الحمد لله نوایا لا الحمد ندای الله چې کافرم د خبره اقرار وک چې بار اور ووالد الله جسم کنه تیز غنون ووالد الله نو پیغمبره اعلان وکاسما حمد وا چدي بيمانه بخلې اقرار وک کو کد ويلي ويچ نه بل له قول الحمد لله و على ده حمدو دي الله صفاتو دي الله مالک بل اکثرهم لا يعتلون بلکه زياد خلکنا پوي نه دي پوي نه دي دا بهغي هو ورپسې صورت لقمان وګورئ الته بیان کئ دا اقرار بيمانو کې زموږه هم 25 نمبر آياته لقمان ولا انسان تو من خلق السماواتي والارضا ليقولون الله کته پوزو کې دنا چا پیدا کړی دي آسمانز مکو آسمانز مکو پیدا کول واره دي سو کو نو الله نو ها مغا واجب الله الله نو بل اقطو قل الحمد لله نوائی لا اقدر حمدن ری اللہ چا دی بیمانا مقرارو کو زمان پا صفاتو په پا بلک سره هم ہم لا یعلمون بلکہ زیاد در خلکونا لا یعلمون لا یا کرون دی پویا ندی دی کی عقل نشتا عقل من خو ندی کنا نوچہ عقل من ندی پویا ندی بس پر خوگا چا سوئی نبیا دارنگی کلا کلا نور سورتونوں کے امراضی جاسی پاخر کې داوېږي سوره 30 18 نمبر یا کوي والل حمدو فیسماوات والارض او کله کله حمد ذکر کوي چې کله ها شي او د نیکانو خلق او صفت بیان کړي نبی اجازه حمد وایا لکه سوره نمل چې کله شلمه صفاره ختمه اي وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي نَسْتَفَاءَ دا کم دیکھ رہا دی نُلِّسِمِ پَارِ اَخِرِي آیَت دَي آن در نُلِّسِمِ پَارِ اَخِرِي آیَت دَي کافران تباشو نُزَمَا حَمَوْ دُعَاءَ آیات نمبر یوکم شپیتر قلل وام ترنا له همتورا ما پکانی ور و دلوت السلام په قوم باندې نو فساع ما ترون منذرين کانډير بدو پغاي نو چاري پکانو تباشو نو قل الحمد لله نو وا زما حمد چې حمد الله لوي نو چا حمد الله لوي چې هغه خلق تباشو او حمد زما دي چې نیکانه باندې و سلامٌ على عباد الله او اصطفى و سلاموا بچاو د بندگانو د الله آ بندگانو اصطفى چې الله ورکلې د خپل دین د پاره الله ورکلې د خپل کتاب د پاره فاطر کی ترشي غنا ما ویلو الذين اصطفى ثم اورسلنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نو چې ما ورکله یدلته استفا ما ورکلو خو سلام ما بشلو دعذابنا او بندگان بکم دیالا عبادی فبشل عباد الذین يستمعون القول فیتبعون احسنو نو اولائک الذین هداهم اللہ و اولائک همول الباب دا زیب زیدہ زي حمد ذکر کیم چا لاوی غلط خلق تباکم زما حمد وایا او د هزه په زې د دې بیان کئ نو الحمد صفاتو د خدای توب ل لله يلال ردي د حمد معنا کړه دا ها تفسیری قاسمی درنګ اس حمد و صفاتو حمد و اقوالو حمد او سمردندې حمد معنا کې الوهدانیت لږه معنا کې د رجل ده کې ډېر شيخ معنی کې ها الوهدانیته حمد وحدانیت خاص الله نه ده مخلوق نه ده لله کې لام د تخصیص ده خاص د پردال الله دي الله ها خاص د پردال الله نفذ اولویت د مخلوق نکي او الله ځان د ثابتي هم او دنا علماء کوي چې اله سته وي اله معنا شيخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله کوي فل الله الذي يعلو القلوب بكمال الحب والتعظیم والاجلال والاكراب والخوف العبودیاش پګه مسافه کې او سم تو د شیخ القرآن مولانا محمد طای رحمه الله شپاله سم مسافه کې د اله معنا کې اله یا ذات توي یاله القلوب بکمال الحب چې محتاج وی اغه تزرونا حیران وی اغه تزرونا بکمال الحب وتعظیم ولجلال ولاکرام ولخوف ولذکورا پيرکه او په تمکه په زمکه په لویوالیکه او په مینه محبت کولو کې الهه غزاد دی مخلوق یو کار کوي نو بغیر د اسبابو نشو کولی او الله بغیر د اسبابو یو کار کوي داغو او د مخلوق موند کې دا فرق دی پوشه او دا صفت الله د مخلوق نه نفقې چې الهه دی سورته بقره یوسن درش په تو ګوره وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد مگرګار تاسو مگرګار دې وکړئ دا دنګ آیات القرصی د درېمې پاره 255 نمبر آیه تا الله لا إله إلا الله لا اله الا هو الهمران دوی ما یاد الله لا اله الا هو الحي القيوم بشپقم ما یاد تیار عزیز وګورې لا اله الا هو والعزيز الحكيم او بیا اکلسه ما یاد تی شاهد الله انه لا اله الا هو حاجت پر وکولو والا داهر یوسی زیموار سبب اوسره یو ولاده بیاضش پته کوما من انھا ذا له والقصص لك ما من اله دارین دی سورت النساء وا تیا نمبرات سورت النساء وا تیا نمبرات ګوري التم ذکر کې چې اله زما حاجت پر والا مالک د فایدو د نقصانو څورو والا زما وا تیا د سورت النساء الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو بیا اخر دو سورته النساء يوسل يواتيا اخر دو سورته النساء يوسل يواتيا التبياوي 171 یو او تانه 171 یو سن یو یا انما انما الله اله واحد دا اخری رکن یو ایت مخکی لا تقولوا ثلاثه ان تو خیرلکم انما الله اله واحد بشکل عادی بدل ګار کیو مایده کذری او یا کراجی خُر إِنَّ النُّشَادَ دَه ها دريا نمبر یادو سورت المائدہ هم آیه تاسو چې موږ د ګاراندري دی دریاویا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه مشکال لادریم درو لريادو کوفر قیدرا چې درې مينو کافر دی درې او چې یساعلی سلام په خدای توب نیسینو کافر دی چې مریم ما سردا نیکه بیبی وا آگا په خدای توب نو کافر ده او چې پکري کشپ گو و منی نه د ان انبياده نه ژوند دي او نه د اولیاو دغه پته لګي زموږه تاسو په نسبانه اولیا دي په دغه الله په نسبانه اولیا دي کونی نه با کافر نه پد کافر ته باندې دا فلانه دی او دا فلانه دی او دا ته په پکري کشپ سو کمشی بھی غالباً گا نا دا گریشا بابا دے دا شاباز بابا دے ہاں دا ہا خارو بابا دے جارو کو بابا دے خاری بابا دے شیخ بابا دے ہاں میاغل بابا دے دا سونی اولی دی پتن لے گی ہانا دا وقت کافر نہیں چدری خدا آیا اللہ توتیو سر قسم روڑے دے لقد کفر اللذینا قسم دے کافر دیا کسان کفر کړه کسانو آسمان او چاوي وان الله ثالث ثلاثه چلا پدریو کې یو دی یو ولاده یو عيسو له سلام نه یو مريم دا دا دې پدری ګار نه الله وی زما دې قسم می چې دا غدي غټ کافر وما من الہ الا الہ واحد نشته دی بل حاجت پر کوله والا مگر مدګار کې او الله وی ز حاجت پور کو زیما ولزیما اسال سلام نه دی اسال سلام حاجت پور کول نو ځانبه واده کړو ځانبه بچي پیدا کړو ځانبه پلان پیدا کړو خوش مورشتا نياشتا او ته رحم درګار زم خو مور نشتا زم ما خو پلان نشتا ته څه را پیدا نه ما لمه دې و دې ولم يکلو او دي اسال سلام مثل پوږ دوه په لاسونه داغه د مورم دی داغه د دنیا م دی داهم دی د نورم دی الله ولې څخه مشريشه نو څنګه ماره دا تاسو شریک ګرځوي ومامن الہن الا الہ واحد نبی دا غي عجزي بیانې پنځه او یا اخر کې کان یا اوکلن توام داړو به خوراک کو چې خوراکې نه هغه ما سره شرید ګرځوي ازمال ز خوراک نو کو مازه کزه ما گډ نشه دا گیډا وا او کته کافر تر ډیرم چې وی کنه مشرپ تا وی ول دا زمو پلان په غلطه و زمو پلان نو کې غلطه و دا چې دا چوری او دالوات دچ کې به او روان نشو دمزو خان بابا دا روان بشو پیر بابا دا روان نشو فلاری زيدا ادا په غلطه و او چې دا اخیره ورو دا په قرآن چکم آقیده ذکر کرده آغا سیده او نور آقیده ده قرآن نخلاب آغا غلطی دی سورة انعام انیس نمبر آیاتو گو رئی قرآن خدا آقیده وی انیس نمبر آیات سورة انعام اوم و پارا قل لا اشهد قل لا اشهد قل انما هو اله واحد ويا پیغمبر اللہ دے اک یو انما هو الہ واحد مضرگار دے اک یو حاجت کوڑ کو لوال یو انعام بیو گرے آیات نمبر 106 کی اتب ما اوحیہ الیک من ربک لا الہ لا الہ اتب ما لا الہ الهو نشتره بل حاجت پر کوله والا نشتره بل پیدا کوله د بچو د عزت او ذلت الہ معنا عبد الله ابن بادره ښه کړی دا ته الہ معنا عبد الله عباس په تفسير د محمد نو دسم آیات باندې کوي فعلم انه لا اله ال ته معنا کوي لا عزت ولا ذله ولا مانع وَلَا مُوتِيَا پوش عزت ورکولو والا زلت ورکولو والا منکولو والا ورکولو والا پیداکولو والا نا پیداکولو والا نا مشکل کارونو اسانولو والا ادھے طولو زموار دے سوگا صرف یو اللہ ابن عباس مانیتا آغا ابن عباس زلانو چاگا رئیس المفسرین دے ترجمان القرآن دے اګه د معنا کې اده معبودی نشته لري معبودي پر حق ودلنه خبره نشته لري معبودي پر حق دا د معنا نشته لري معبودي پر لا اله الا هو بیا وګوره آیات نمبر بیا بیا ذکر کړئ 102 نمبر آیاتو ګونی تاسو سالکوم الله و ربکم لا اله الا هو دغه صفاتو الله استاس رب دې نشته به حاجت پرکوواله به دې الله نا لا اله الا هو الی سوغ یو الله لا اله الا هو دې اله اصل کده اله په معنا خلق پونه دې پیدانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله دې اله معنا زه پځیږی یوې کله شی انتخافو وترجوه منه فهو الهه کا وصنم کا هر هغه شی چې ته دا غنیره کې د خدای توو بغیر داسباب او ته دا هغه سر مینه کې دا غنته مکه بغیر داسبابو دغه ستا بوتو دغه ستا مدنګار دی نو شی به اسبابو تینه کې ها دغه په دا شی ور د دغه یره کوم قدې و نه کو او نه بیا میدانې کې نوداپ پیر نه شو یارمته کې می نه مو سره کې تمته کې چې ما د زانې را کوې ماه دغه کوې او دغه ستا عللا دی غ کولو حه غهڅوککوو چې دغه یاره بلیس عبد الله هغه دا بندنه ده هغه دا چا بندنه ده چې دا چا نه او منو تمکه وی دا سبب وو دا لا بندنه ده دا لا بندا سوق ده نو دا د اله معنا کوي دا وینګې زه په قران کریم دا نهفذ اولوهیت د مخلوقنا نفکې او ځانې خاص کوي سودته نه هل یو پنځوسه یاد کړه زی وقال الله لا تتخذوا اله نسنه انما هو اله واحد انما ولي الله من سيد وخدایان لا تتخذوا اله نسنه دو من نو چو دو منسی نو سوګورې زړه ورې نوسی انما حسرده انما هو اله واحد مدرګار کده مشرف یو ده بل څوک نشته لازم ما سوره النحل اکیس نمبر آیات ذکر کے امواتن غیر احیاء وما يشعرون ایانا یبعثون بیاسوئے الہکم الہم واحد مدرگار ساسو مدرگار دے اکی او الہکم الہم واحد مدرگار ساسو مدرگار دے اکی او اود دیر زیاء امام الاجی ذکر کے چلفت دے لا قرآن ذکر کے اود دیر زیاء سوپکر ایسی او ګورو خو سو ها اوس باندې ها ها الحمد لله رب العالمين دارنګ ربوبیت نهفذ ربوبیت د غیر نه کوي الله زانه ثابتای چې مال پالونکې د مخلوقات زیمه تربیته لازمه شما پیدا کړو نو تربیت د زکوما دانه چې پیدا ما کړې او تربیته به مخلوق کې نه نه تربیته او د زیمه او د تربیته الله زن نصابت او د مخلوق د دا صفت نفک ایب. چه مربی د مخلوق زیما لیکه صورتی آل امران اتیا نمبر ایاتو گوری دا ولا یعلم من تتخذ الملائکه تاور نمینا اربابا ارباب جمعت ربدا حکم نے کہ تاس و تعالی چون سے فرشتے انبیاء په خدای ته باندې الله حکم نے کہ چې زمانہ بغیر فرشتي انبیاء په تربیت باندې اونځي چې دا بستا سو تربیت او پالنه کوي ربوبیت اونځي نہ ربوبیت مالک زیمہ لا اربا با پخدای تو بانده پرو بو بیت بانده دارنگی صورت انعام چه تربیت والا زیما صورت نام چوده نمبر ایت اغیر الله اتخذو ولیین فاتر سماوات ولل آیاونی سمزو بیدا لانا اغیر اللہ سوال سمایت دا نام اوم پارام قل غیر اللہ اتخذوا ولیا فاتر السماوات والارض آیا উনি سمزو ابي غير الله نا اونیم ذل معاون چې پیدا کوونکی داسمانو دوزمو کو دے او وایتیمو ولایوتام دا الله خوراک او مخلوق او د الله خلاف سو نشور کوله الا له سو ته اپ نشور کوله او له تو امر کوي زکه الله خوراک نکي نسکور کوله ووا ی ټ ولا د تربیتته غ خورا د چېخوررا کوررکې خو تربی ته غ کوي هر چاله خورکرئ میګله پهپل ټیم مرغیله پهل ټیم مرغان وله سلوو کې میګو ته د دریا پهویخ کې مګو ته پاوا کې جاړوکې پهوا کې غانوته ځای کې ا چنجې دګټ په مونس کې د لرګي په مونس کې هغه څنګه غله خوراک ورسي روزله سم سوق دی او هو وا یتمو د لا طعام خلق مخلوق ته برسوخته عام نشور کوله دا وینه خزانه اورګي هغه طعام نور کې لنګر زما اوس په شروع په سوشلې سړیا جزا کمګټ پیسې اوسم اغال تعال کم دبلغه وکړم بیا زماغا حلال شلتا پوشن سنور راجنو آغازم آغا خوری بیاستانا پدی تری قوانی آغاز تاہا لنگر چلو لیشی لنگر خود تاہو دے بل چلی مرم دارنگی قل اغیر اللہ اوغی ربن ووو رب کل شین ووو رب کل شین دارنگی سورتی انعام ایک سو نمبر ایاتو گوڑے ایک سو اخیر قُلْ اَغَیْرِ اللّٰهِ اَبْغِی رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ وَیَا عَابِدَةَ لَا نُؤْلَثُم بِالرَّبِّ بَلِ الرَّبُّ لُؤْثُمَ یَعْنِی بَلِ الرَّبُّ نَلُؤْثُمَ عَرَبِ زَبَا یَا وَلادِ عَرَب مِسُوکَ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ چا پالُن کید اَریوشیدے نظام پالن کَی چِد بَراو دَخ کَتَاو دَمَند فِزا تربیت چ سو کَی راغه زما تربيت تم کوي ولې زما پتربيت باندې هغه قابل نه وي د ټولو کائناتو ته جزيرو کې بڑا او قطا د ټولو تربيت کوي همشره کستا تربيت پکې نه غته سره دښمني ده چې ده کافرو کوي دیندوانو کوي د سکانو کوي اداغت ده لري او کوي نو ستابه نه کوي بېمانه ها كل غیر الله ابغي ربن وهو رب كل شيء د دا پاونګه د اریاوشي دي او د تربیت یو نمونی قران خي سورتي نحل ګوري الته خي وا ان لاګون فدنام لعبرا نسخكم مما في بطونهم بين فارس من بين فارس نو دمن سوالسمه پاره سورته نحل ايات نمبر 60 ګوري شپږ شپږ ته سوالسمه پاره سورته نحل شپږ شپږ و ان لکم فی لنا می لبرت ته خطری کی بیان کرے دا وګړه کنا ما او تا ته پکوته خې په سترګو لاله کی وګوره ورته په لیکه سوچو کا یقینا تاسو ته پاره پډنګرو کې سازي مشان ابرتې چا کې وګړه چې کړه ته اغا لال کې کنا او کلمی والے والے یې نه جګړو ګوري ار یو شی چې دا څنګه پیدا کړي زا لزا خپل خپل خپل خاني وي خپل خپل پروګرام نه خپل خپل پردی پر پر پرا اوس که معمولی یو بل سره ټکرای وي نقصان کوي که کہ نه نا کوي الله او نسخیکم مما فی فطوری من بین فردس ودم سکوم پتاسو دا سنا چ پکې د روبې زنا وروګری پمیند خوشایا نو ودمنو دو وینو کې لبنن خالصا پیدي خالص خالص پیدل پیدا کوما اوساغ ل شاربي چې حالال دی د پاه دسکمکو یا سا غن په آرام تریدونې د پاه دمکو په آرام تیری که نه تراخ نه دي بعضسی هغه په م خیلی نه پړیر خواګري اجب به کې کبی واچی که نه بیا ډیر خواګ ساغ ل شار بین واګړی میخې بزی ته وګړه خولی نسکری دی سپینیو با نو یو طرف تبینی نو بل طرف تا خوش آیا آو آو وارا بول سپینیو میتیازی بل طرف ته صفا خیستا شو پائی و و با تیری خیر او ڈکی گیا لکا ویلس وواب میں خا میرا آوز بای شک سے را پائی کئی تبکی خیراتی ورگری گاو اندی را ته د غریب سره احسان کی دی نه نه مړه ګړه بیا نله او لاغ د شم سرره بیا پهلس سررهې او سر د بیا په دو سرره کې او بیا د زیره مړه وچه شوو. کله یو ای ده او کله بل ته دمونو باې کار نه کې ټیک د دی خو تا په کې د باغواله کار به نه کې دزو ش پیا په وې ما به ظان شلوړی ما مینت کی دی نه نه. پپټی کې د امزان مه نکړې په واکه د ساروکم کې کړې وا کې دا اچه خلق په دې سره ما ته قران کې الله ویلي وو فيه اموال حق للسائل المحروم په مانونو کې استاسیسي کې غوالي غلم ورکا نه غوالي غلم ورکا سمبه دې سبزو کې فصلونو کې پړو کې کاروبار کنه مال خیره برکت واچې وي ځوبې کډې نه کانو خلکولا غریبانو لا گاونیانو لا یتیمانو لا کونډولو لا دا د دې ته ورته ورکا چا دا پیړې په چا دا حاضر الوه <سؤال> چا دا په یو چې سبد جو چاسو اندوانا خټکه الکرا شوا دا اوخړه زیار دوستې د ددارې د طالبات ننو دا به توويني مې نه زګو مودې بلانه اوخري دا با وعده خبره سو په قدم نو هر تعالی بیا په ټول لَكُمْ و ان لکم نو ګورا لاوی اګه د نسونو مشندری دي سره چو ګوري اګه مشندرو کې اګه یا و چړلی او داغه ناخوشان سوټا اګه جوړه شي پاکون مو کې چا پیړه تاو شي لړو تلال شي اګه پر فسانو ته ګورا لړو ته ګورا پای کې اون کې دی بیا کول مو کې تاویګي او بیا دাজি بهر پک مته ریګه اواګه غندو نو کې صفاد هغه واخونه دا کوتري ونده الله پم پیدا کوي دا غیاه سټو پیدا کی دا غیاه کوتري او د خوشی زونو پم پیدا کی وینه پیدا کی وین خپل کار دے دا واخ خپل کار دے د خپل کار دے د سټي خپل کار دے او هغه په کې طاقت هم میدایي او دک او مشرکانو داده لچا کړی دغه توه کم بابا تره ره کم ولی تره ره کم یو مدرگاہ دی که دا تربیت کره چه تبا گوله دا پیدا کې تبا داسې سوی پیدا کې تبا دا سوی نا چه چا کری دی نا خویو غوا گڑا میخا په پا پیداعش که چه بچه نکی گی نزیارت تره ره نو ولی لتره چه تره ره آباز مشرکان ساریم بوزی میخیم بوزی زیارت تا وایا کله هادا داسه مسله او داسه مسله وزا کله تو واخره وړی کله ته سانګره وړی کله ته خارو وړی په بوکو واچي او هغه په دې پاسه زاکاږي خاره ماره رخدې ګنده دې دې جدانی معنی دی کله دا د چې کې مې دانې راغره مخکې ډیر مخنو خدای کار کړې ده حسره دا غینا هغه آغی باندې مرګونه ده داږي بیا وګوره مخکې وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْعِنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا باز د میو د قجلودان ګرونه چاغلي تاسو نیسي داغینا سکرن د دا خوشالۍ د مستۍ سيزونا وړه د مستۍ دکې جو صوباسي هر فروټه زې نمومي او تاغه چې لکه تللې کیه اوغه ټنګره کیه اوغه د بی جوسون وباسي دا مسته او چا چا وسکيږي خو مستي کنه غریب د او د زبانه وبلا شعر یې کنل مالټیټس کی واز غن حسنا او د ز خيستا وګورا الله و میوت وګورا یو شاد میو دا یو شاد ما لیک دی یو شان مکا یو شانو پدی بازه پاغه میو کی خوګی دی بازه تلخی دی بازه پیکا ها بازه وړه بازه غټه بازه ترشه بازه دا دا پکچا پیدا کی دا خو غوا ده پکې چا چورې اغه انګور ته وګوره وله کېونه ګډي یا کړه پایګه څونه خو جوړه بدی کې لري ته وګوره کړه او به وبم دیکھ لکوار دې د هداشه مزيدار شي چې ماشومي مخور شي او داګداران یا ده نور سمور کوي 100 اور کوي کېلا ولور کوي انګور ولور کوي ځکه نور په دبانې بوج غوخه به نور کوي 100000 به نور کوي بیا یو حارب وکيل لنحلي ان تخذيم چتار یو کله کله خدا میوې وره را لته ادم ګور دی ګوره یالله سمه خسته ګټیا کې د جوړه کړی دا په دې کې به د دانې میچولي دي باج ګور کې دانه می کنه اپای کې خوږی وبمې اده کې چاس بسره لکه درس او د غوند را کایي خدا سوچنه کې دا شو ګوره کله باج کېلې وړي باج کېلې ټیټه غټي په دې عربو کې ها یو یو کله په دو په درې کله دا د دې چې لاس کې ليو یو کیلو وکوړې خوژې خو کم خوند او مزه چې په دې کیلو کې راکنه ا کیلو کې ټیک ده ګټ به خو خو غواده دي تاسو دا کمه ده د پاده شې وړې سم نه ګټه ګټ کیږي دا ونګي کجوري ردیو داغه فرق ده کدا دې کجوري یو ځکه خو تور زایقه او خوند په دې کجورو کې نشته کم خوند او زایقه چې ده د عربستان په کې ورټواله خو غواده دا رنگیو او احر رب قال ان نحلی ان نتخذ من الجبال بيوتا دا سی تربیت الله کوي او ګورا حکم کلان چوبه یې کړل حکم کړي ستارم چيتا جولوا د نورو نه بيوتن کورونا او من شجر او د او مما يارشو او د اساسا چده په برقې جسپرونا او ګورا مچيتا خپل دي ګولا نوسکري دیبو او دا که یو طرف تا زار یو طرف تا گبینان بل طرف تا زار او رواندی پلار و گورا ها و سو والا و عالم او خودتا کانده که رو او او برای او کسوی دازه خنده کو کنی پاکی چنی واشه اواغ چنی بانده کینی او دا غې نسکی گبین جوره ای دا زر در پارا چپشلو گبین جور که اصر گبین درماشو که جوره ای ګلانونه پلوسينه بيدينه بارا هوګه د ویریکو چینه کو دا خو یو سيزنه هغه چې وو خوري اوس کې نو دا غینه الله هغه د فارسو جوړي ها ګبین زمنګ د فار الله پیدا کی پاګه کی یو طرف تر لا تلاشه په کډه رسخته سره سم پرسی خو بل ته خو غوالې نو ځانه مچی جوړا کا لا پیدا کا د دشمنانو دغلتو خلکو سربه داسې کار کې او د صی مواهد دنداو سربه دګبن کار کې پو شو دا رنګې الوانو الانوفی شفا رنگونه لري بعض ک سپینوي بعضې جوي بعض سروي دا د تربیت ت تیزې کرکي والله او خلکه کومیت او فاکومه من کوم مجروردو الهکوی <telefakte> نو جوان شي یا نوې زبا چلنی بیا خد هو ځوان شي بیا دوړو کې پجدي ډاکټر شي کنه بیا خزاو کې بیا د خزنه ول بچې پیدا شي داغه بچو نورستو بیا غېله بچ خزېو کې بیا څه پیدا شي نو سي پیدا شي نو الله ودا انقلاب چته یو وي بیا دښوي بیا شپه وته شوی دا اغیر نبیه پا زین و خوارشوییی. پاستاسو نمستقل کلی جوڑی شو. او یا لکه دا ګوره یو قصد کلی تراغلی و او بیا دا سر دیره در. او سالم علاقه در ناباده. خدا کوئی گناوی. اللہو لکه حضرت آدم علیه سلام. یو ادم علیه سلام یو بی بی هواوا. او ننو گورا دشمیرینگی گی خواد دا سر دیرهی گی دیرهی گی زنده دارنگی واللہ جعل لکم من انپسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا و حفظا و رزقکم من تیباتا شعراء کم رازی تیسن برایان چه بیمان اعتراس کیف فیرون پا موسیٰ علیہ السلام فمر رب العالمین رب دو مخلوقات سرگ دے دارنگینا جوابونه جوابنا کیف قلوی فمر ربکما رب یا موسیٰ څاو د رب تربيت کوونکې سوق دې سچ جواب ور وکړي چې سوق پوېنو جواب به غوړ کې چې هغه نه پوېږي دا بس جواب ور کړي نو موسی عليه السلام و تو سوي ربن اللذی اعطاکل شی ان خلقو ثم حدا زما رب هغه سوق دې هغه ذات ته زما پرورشکونکې هغه ذاته خلقک چته پیدا کړ ربو النلذی اعطا کل شی ان خلقو چې مال د ټولو نه مکه پیدا اشاره کرے زه د نش نشته کړي ما اوتا او بیا سوم ما هادا نبیه طریقه د تربیت من تخود لیدا طریقه د تربیته مارته طریقه د خوراک څنګه خود لیدا په جبا ماشوم ته طریقه د خوراک څنګه خود لیدا ها چې ماشوم نه خوراک نش نو دمر په سينه کې ولې چینه روانه کړې ده څنګه یې ته نږدې کېو دا غي نه بیا چې لګو غونډه دا غي نه لګو مخکيلات شي بیا ولر روټې ما تکی کېلا ډاکټر صاحب یې کېلا ورکوې د شپغو میاشتو نه چا خوښي کېلې ورکوې کېلا ورکوې پاستو خوراکونه ورکوې روټې ورته پوي کې ما ته وې نو دې په روټې او باندې ورو ورو اوبې مخواشي نو بیا غوخه خورې آ دغه ادو کې هغه خاص کوي ګنه خلپږي الله د هر انسان د عالی او سجداغه په نسبت تربیت کوي او ورسره بیا څنګه بیا څنګه د نورو حیوانات هم داسې تربيتونه کوي د موسی علیہ السلام جواب ورکړي دا رنګه ها سوره الناس کوم وايي قل اعوذ برب الناس وا پناوانم پد خلقو چې ټول تربیت تربيت نو نظام کوي اغا اصحابِ کعف چھوئی سوال اسم صورت صورتِ کعف کی چھرازی آ اصحاب رب سنگوئی از قامو فقالو ربنا رب السماوات او دردنو آگے چرکڑا رب زمن رب دا نو دے آگے ہم دے تربیت بیان کئی چپالون کے تربیت کون کے د ٹول عالم زمن کو ساسو سوک دے نو رب العالمین الرحمن الرحیم چاہا میں او خاص میرے بانے مالک دے نو الرحمن او رحیم اللہ دا مخلوقنا نفکے چاہا میرے بانے برکتن والم زیما او خاص میرے بانے اے مالکم زیما الرحمن فسعل بی خبیرا سورت فرقان یو کم شپیتمایات الرحمن فسعل بی خبیرا میرے بان بادشاہا سوال کو داغنه زکاغه دی خبردار داغه چانو سوالو وکا چې ستا په حالې خبردار داغن سوالو سوال وکادو مخلوق نو سوال مکووا الرحمه ان فصلب خبيره سورت انعام 12 مایات ګوره سورت انام دوه لسمایات د دو سورت انام قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه لكل الله په پرزار مې رباني او الله په پرزار نو کړل مې رباني او لاله مخلوق مې رباني او دره مې رباني لوي شدا قران دا اور کوم قل هو دا ورحمه دا دیتو دره رحمت مې رباني وکوم زکه ما او ته مېربا نه پیغمبر عمر عليه کرم او مار سننا کا الا رحمت للعالمين پیغمبر مې دے رحمت کتاب مې دے رحمت تقازا مې ده در رحمت نورم به متوجہ کو مخلوق ته پر رحمت كتب على حسب نو غما جو رحمت کار نه کوي نبي غضبت رحمتي على غضبي حدیث کي رازي غزب بیا زم غضب بیا هغه متوجی متوجي شوي غاول می رحمت دی اينه پس بیا می سره په قهر او غضب ده ګورا موسی سلام السلام ته اول رحمت متوجی کو فرعون ته موسی عليه السلام په سوره کو لَهُ قَوْلًا لَيْنًا رحمت روانو روانو خو چې د رحمت انکار او خلاف شروع کو نه الله او تخ پل قهر کو نو لال تبو برباد شه هر پیغمبر پی غمبر چله قومتهلی ګی دی نو سبب د رحمتته قااضې او سره کړی ده خو چا قوم د پیغمبرانو غمبرانو خبره نه د منلی او سره الله د قهر معامله کړی ده اوسم دا مسله ده دارنګې ځې په زیزه کرکي نف دله سې مومن ماياتې چ راځې الله ځ نه یا حمللو نه لا شومن حولو سبونه بحمد ربهم ر ستفرونه لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا رَبَّنَا وَسَيْتَا قُلَّ شِنِ رَحْمَةً وَعِلْمَا رَحْمَةً وَعِلْمَا رحمت وَعِلْمَا سورة عراب 154 دا رحمت رحمان او رحمت او رحیم دبنن نفکی وَكَانَ بِالْمُمِنِينَ رَحِيمًا احزاب دوسر ویقم نمبر آیات کی دې الله دې مهربان په مخلوق باندې او په مؤمنانو خاص مهربانه دي نو رحمان او رحيم رحمان کې وزن فعال معنی د عمومیت ته او رحیم وزن فعيل به کې معنی د خصوصیت ده چې دنیا کې ټول مخلوق باندې مهربانه دي په کافروندې په مؤمنانو باندې په دوه او په دشمنانو پا باندې پاتجا خپل مهرباني کوله را او الرحیم و مومنانو خاص خاص می ربان دے تا وہ خاص می ربان دے کڑی چا منگے خاص می ربان دے کنو لیو وہ منگے خاص می ربان دے کڑی دا بل صفت دار مالک دے اللہ دا سی اللہ لرحمد نویم چه مالک دی یوم دین درزد در جزا و سزا او سزا مالک او ملک دا مخلوقنا نفک یو زان لے ثابت اے چه مالک زیما مالک یوم الدین زالکم اللہ ربکم لہو <له> الملک سورت زمر شپا گم آیت زالکم اللہ ربکم لہو <له> الملک دارنگی سورت <صورة> فاتر <متاز> دیال سم آیادو سورت فاتر گو رئی سبا فاتر زالکم ان الذين تدعون من دون الله ايات نمبر 13 ذلك الله ربكم له الملك 7 سمائل سورت فاتح والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطم رزاقكم الله ربكم له الملك ما يملكون من قطم ما يملكون واكن चलेگی د مخلوقو الا له الخلق والامر سوره আরাف سوره আরাف الا له الخلق والامر ها دا لای اختیار چ او الله لای اختیار د فیصلو دي آیات نمبر 45 الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين خیر چول وارد الله چ پالونکې د مخلوقات لري <دے> دارنګه سورته قصص آتش په آیات کې وربو کا یخلو کو ما یشاو ویختار ما کان له ملخيرا ما پکان استمراري منافد کي ما مخلوق لا ذرې بر اختیار نه دی ور کړې اتیا سره دي اختیار زم دي ما کان له ملخيرا اختيار زمات چریږي لِلَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذکر کې سورت يا عمران کې لِلَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ د دې او دخت الله سلام لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سورت ه شور شورا یو كم 53 یاد کوم ذکر کای یو کم 53 لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَادَلَا اِخْتِيَار چریږي نو مالک هغه دی لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَادَلَا اِخْتِيَار چریږي براو کتا پدې کډ مخلوقو اِخْتِيَار نه چریږي نه د اولیاء نه د اَمبیاء نه د فرشتو نه د جنډو نه د جنډونو نه د مخلو يوکم 56 صوره شو سورا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ خَادَ اللَّهِ اختیار چَرِيگِ اَوْ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذُرًّا وَلَا نَفَى وَاَكْنِ چَرِيگِ دَفَرَدَقْ وَلْزَانًا سورة اعراف ایک سو اٹسسی نمبر ایاتو گوری قُلْ لَا عَمْلِكُ لِنَفْسِ قُلْ اِنِّي لَا عَمْنِنِّي لا عمل له لنفسه ولا ون ولا نفع ويا پیغمبر مخلوق تا شزواک نرم د پاره د خپل ځان د فیدې رسو روزان تا او د تزلل کولو الا ما شاء الله مگر هغه چې د الله نو نقصان نو سي او یو کم 25 میاک تم خو به یا ذکر کړي قل اننی لا املک لنفسي غروا ولا نفع الا ما شاء الله مگر هغه خوغه شي ځال نو هغه به کای زه نشم کوله سورته مومن دی را کو زمورده لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم د چا اختیار چدی ګنن وزه لمن الملك اليوم یوامل لله الواحد القهار ده یو اللہ ضرور اختیار دیم سورة انفتار پاخر کی راجی یوم لا تملك نفس لنفس شیعہ والأمر یوم اذن لله اختیار بفده ورسکی خاز فرده اللہ ده مخلوق بني یوم لا تملك نفس لنفس شیعہ اختیار بصرف وصرف ده یو اللہی وکه دنیا کې اختيار ورکړې او نه یاوله نه دایي مقصد ده چې دنیا کې طالمایو ته اډ کړې وي وه ده نه هنچ دي کلوي ام ماشا کدن ويم ما کفورا کته انکار کوي کوته شکریا ده کوي کته تابیداری کوي کوته نا فرمانی کې اختيار دشتا ال دا اختیار نه ال تبه د دې اختیار هم نه چاواز وخشاعت الاسواتو للرحمن اوازونا بغلی د دا میره بان بادشاہ د وجنا لا یا تکلمونا سوک بخبر نشکولے دا سبغلی او او لا تسمعو حا الا رکزا الا حمسا خشار بمناوری دخپو د چغار بمناوری دا چا آنو با دا سنی اوازاوری نباوی دخل نه आवाज اوځي غریب ولاړ اختیار چریږي از فزع عن قلوبهم سوره صبح کې چذازی بل قلبا غفرشتي چې کومې په ډیوټې مقرړ دي چې کلا واه رازي نا غم غلي شي پوش د دا داسه دا حالتونه را روان دي ادا وینې کنه اختیارات چریږي کنه اختیار د الله چریږي سوره انعام دولسم ديالسم ایالک اجازه تیرا ولو ما سکنا فی لیل ور نار الله له اختیار دی شپ یو د رزه شپم دغه اختیارات دی د رزم دغه اختیارات دی وو او والسمیع العلیم زکار اور دولو والا پویدې نو چې د چا اختیار چریږي اور دولو پویدې نو اختیار چریږي اوس ګورا یوم الدین د جزا مانه په خپل مقام بیا کونه ان دا صرف بغا د دې د غرو باسمه معنی به سبق ام انشاء الله مالک یوم الدین چې مالک دی د درجه د جزا او د سزا او اسباد قیامت چې آئے کې به یا سزا ملایويږي چا د بددي ملایويږي او یا اسباد نفع د شفاعت قاری چې د الله نه بغیر سوخلا سولواله نشته اوس دا مساله چې شفاعت نفی کې ذلت کې بعض زینو کې آوازو کې ثابت دی متخصن شفا دوست شه یو د پیسته بشپړې به اکتفا وکو ان شاء الله بیا سبا وایو ځکه چې سازمان پروګرام ګډ ورده ابي دیم نشته موسم ګډ ورده وزارتونه بند نشي په نیمه کې به کار زموږ پاتې شي ان شاء نه هبهږي په سبا موږ در شروع کوو په جون دی ان دایي زميږه شو او ټوله برخه راځمه په حاضر د دې شو څه کوم د دې کې صفاء نه اف ام کې اوس اخر کوڅه یې شوه نه ده بیا دا میسج په ذريعه څخهfortil soutentis په حقمه 70531 نمبر دې یا 0334 څخه چوالی سے پردو صفانو اُس صفاشوینا امی سے جو کئی